Mint elmondta el Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Tegnap egy szösszenetet tettek közzé több internetes portálon, ahol egy politikai kapitáll rendezvényen beszélgettek a székes polgármesterrel, aki a Fideszes közül egyedül nem tüntette föl, illetve nem kérte a KDNP segítségét, vagy részvételét a megválasztásában, és egy rövid és frappás válaszban, de mindenféleképpen rövid válaszban azt mondta, hogy csak olyan szervezetekkel dolgozik együtt, amelyek léteznek. Ki fogjuk találni, hogy holnap mit mond majd Navracsis Tibor, aki a KdMP tagja? Megbeszélik majd. És ő mit gondol róla, mint Fidesztag? Van ennek jelentősége, mert um, azért egy ilyen halvány, vajszínű árnyalat megjelenik benne. De én nem ismerem a székes -veri viszonyokat. A KDNP mint párt létezik. Országosan létezik, vannak olyan helyek, ahol vannak helyi szervezetei erősebbek vagy ö, gyengébbek, a olyan olyannyira létezik, hogy korábbi budapesti elnöke 2014-ben elindult velem szemben, akkor már nem KDNP takként, tehát igenis voltak meghatározó markáns emberek, hogy most őket hogyan értik egy pozitívan vagy negatívan, az teljesen mindegyen Szokott. Én nem tudom, hogy székes fejel, van-e KDNP szervezet, ha van, akkor mennyire szervezettek, vagy sem, ez... Lesz-e újraszámolás az önkörzetében abban a körzetben, ahol ön nyert? Nem tudom, ma négyig lehet beadni kifogást. Ugye az ön esetében ez a negyedik kerület hatos számú egyéni választókerület, önnek volt 1350 szavazata. Ez 37,66 százalék, és Szigler Lászlónak pedig 37,6 százalék jutott, 1348 szavazattal kettő a különbség. Beszéltek-e egymással? Nem, de megmondom őszintén, az elmúlt négy és fél évben sem beszéltünk egyetlen egyszer sem, tehát. Sőt, azt megelőzően Tehát én Cigler szem, személyesen talán lehet, hogy volt egy vagy két rendezvény, ahol egy társaságban ott voltunk többen, de mi ketten négy szemközt nem beszéltünk sosem. Mennyire meddig kell, meg, meddig kell megtennie az, hogyha újraszámolást kér valamilyen hivatkozással? Ma négyig. Ugye újraszámolás, ugye ez, ez most a, a fővárosi esetből kiindul, ezt most már mindenki tudhatja, aki következő mint hogy csak azért, mert hogy szorosan... nem lehet. Nem lehet kérni, tehát konkrét szavazókör, konkrét jogszabálysértés megjelölésével, tanúkkal, vagy szavazatszámláló bizottsági tagnak a jegyzőkönyvével, általak készítettem a, nem a e, hivatalos, jegyzőkönyv, hivatalos jegyzőkönyvben, hivatalos jegyzőkönyvben, Újpesten, már nem néztük még át az összeset, meg van, ami a saját rendszerünkben, és így, és egy kis kritika saját magam felügyén voltam a felelős elméletileg a saját szervezetünk, és a szavazott váló tagok és a beérkezés, és a dolgozás tekintetében nem az önkormányzati nálam, hanem a saját e, e, Fideszes rendszerünkben, e, de ebben az öt szavazókörben mindenki aláírta a jegyzőkönyvert, senki semmilyen visszaélést e, nem tapasztalt, legalábbis az önkormányzati egyéni képviselő választása kapcsolatban. Ugye Újpesttől sajnos megint a negatív hírektől hangos, hogy Újpesten és a hetedik kerületben volt két olyan kirívó eset, ahol nem csak nekünk, de már a baloldali sajtónak is feltűnt, hogy durván, kiugróan magasabb a főpolgármesteri választásérvénytelenül szavazók száma, mert ugye ebben a két kerületben én szerintem Törvénytelen módon, nem vagyok jogárt, de törvénytelen módon, a törvény szellemével szerintem biztosan nem összeegyeztetető módon. E, ilyen hajszávékony, néha kifogyó tűfiltekkel és vonalzó mentén húzták ki. E, annak ellenére ja, a Nemzeti Választási Bizottsággal egyeztetve a Tővárosi Választási Bizottság azt a... E, nem kérés, de tájékoztatás fogalmazta meg a helyi választási irodavezetők felé. Ugye ők felelnek azért, hogy a szavazólapról eltüntessék a törvénybetű, azt eltüntessék a visszalépő jelöltet. Abban a papírban az volt, hogy ki lehet húzni kézzel, és ki lehet húzni gépi módszerrel, és ők a gépi módszert javasolják. Ugye én a saját Facebookon is bemutattam, hogy van olyan haték egyértelmű, és egyébként sokkal, sokkal könnyedebben elvégezhető módszer, hogy a fénymásolóban a megfelelő helyre tesznek egy csíkot, és átengedik a fénymásolón ezeket a szavazólapokat, és akkor ott a, azon a szavazólapon egy vastag, másfél-két centis teljesen eltűnt. Magyarul, hogy nem kell kézzel csinálni. És nem kell kézzel csinálni órákon keresztül. Kétségtelen tényleg a Telexet jobboldali elhajlással nem lehet megvádolni, bár ez nem tudom, hogy egy pozitív értékítélet úgyhogy maradjunk abba, hogy kétségtelen, hogy a Telex azt írja, ami igazán szembeötlő, hogy a rontott főpolgármesteri szavazólapok magas aránya mennyire pontosan illeszkedik a Buda Pesti kerületek határaihoz, a rekorder Erzsébetváros 7. kerület, Újpest 4. kerület, valamint Józsefváros 8. kerület. A 4. és 7. kerület azért is különleges, mert élesen kiemelkednek a szomszédos kerületek szavazókörei közül a magas, rontos szavazataránya jellemezhető szavazatköreikkel. Más szavakkal a jelenség Újpest és Erzsébetváros határainál furcsa módon megszakad. Igen, hát én mérnök vagyok és közgazdás, tehát egyrészt ugye a raciális gondolkodás az, az, hogy mondjam, a lényemből fakad, ráadásul statisztikát is tanultam, tehát hogyha a, az adott körülmények mindenben ugyanolyanok, kivéve egy jellemzőt, hogy a szavazólapról alig látható módon volt kihúzva, és ez igaz, a 7.-8.- újpesti tekintetben, akkor feltételezni, vélelmezni, és mindenféleképpen ellenőrizni kell, hogy az az egy körülmény nem okozta-e, nem az okozta-e az eltérést. De ezek szerint ön szándékosságot feltételez, hiszen a posztjában azt írja, ha jogilag ez nem is áll meg, az én szememben ez választási csalás. Ezt írta. De lehet, hogy megáll, mert ugye az van, hogy a, példa, hogy a, a vitéziék is, meg jelen esetben, hogyha az én egyéni körzetemben akarnak beadványt tenni, akkor ott konkrét törvénysértésre kell hivatkozni, de van egy másik lehetőség, erről is írt a sajtó, amikor, azonban nem biztos, hogy jól fogom tudni mondani, amikor ilyen jogelvet sért a jóhiszemű joggyakorlás, vagy a fogyatékkal élők, jogainak biztosításának elmaradása. Tehát nem csak azt kell biztosítani, hogyha valaki kerekesszékkel akar menni szavazni, be tudja jutni a fülkőbe, hanem biztosítani kell, hogyha valaki gengél látó, és a behúzott függöny mögött a félhomályban rosszul látható módon van valami jelölve, akkor ő is egyértelműen akaratának megfelelően tudja leadni a szavazatát, és ha ilyen jogelv sérül, és ezt megállapítják, akkor nem újra számlálás, hanem új szavazást kell kérni, de az már szerintem egy végig nagyobb vitát fog kinyitni, ha egyáltalán eljuttunk idáig, vagy eljutnak. Új szavazást, ahol? Hát az a baj, hogy én ezt nem tudom. Tehát például, hogyha megállapítják, hogy a, a rosszul ö, kihúzott szavazólapok, akkor, akkor szerintem csak ott kellene, ahol rosszul volt kihúzva. Vagyarod, hogy abban, a választó, abban az egyéni választókerületi körzetben? Nem, abban, abban a kerületben, ugye, mert itt kerületi sajátosság volt. Hát, um. És bocsánat, de csak azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban is merültek föl már ilyen jogi, jogelméleti dolgok, nagyon izgalmas egyébként leszállítva azt, hogy, hogy azért a Budapesti jövőjének következő öt évét határozza meg, majd ennél sokkal súlyosabb, hogy milyen összetételül lett a közgyűlés. De mondanak olyat, ugye, hogy ha egy ilyen megismételt választásnál ö, viszont csak bizonyos kerületekben történik meg, akkor ott ugye egyértelműen a részvétel alacsonyabb lesz, és akkor az is értheti bizonyos, mit tudom, milyen jogokat. Tehát nagyon bonyolult, nagyon bonyolult a rendszerte, hogy én miért mondom azt, hogy így szándékosság volt. Pénteken, amikor kiderült, hogy, hogy ugye Szent Királyi Alekszandrú visszalépett, akkor a mi korábban a hivatalban dolgozó, most is a jogi ügyeket intéző emberünk jelezte a jegyzőség felé, hogy erre volt már korábban példa, akkor azt a gépi módszert választottuk, amit az előbb elmondtam, hogy papírcsík fénymásoló és egyértelműen lekerül a szavazólapról, és akkor azt mondták, hogy nem, az a központi utasítás, hogy ezt így kell csinálni, amiről bebizonyosodott utólag, hogy én nem. Elnézést, a központi utasítást az kiadja ki? Azt. Hát ők a fővárosi választási irodára. Oké, okay. de nagyon jól csinálja, mert ez lett volna a másik kérdés, vagy a következő, ugye Friderikus után szabadon, hogy ez a helyzet nem állhatott volna elő, hogy a szent királyi Alexandra nem lép fel a főpolgármester egy nyilatkozatában ezt tekintette a szó képletes értelmében választási csalásnak, mondván, hogy ez hogyan zavarja meg a... Bocsánat, boj, boj, boj, bocsánat. Ez, ez ebbe azért nem menjünk bele, mert pont az az ember mondja, akit elütött a villamos és egy előválasztás... Kaptármény. Attól még mondta. De bocsánat, a törvény azt mondja... Hogy az, hogy a, a főpolgármester következetes vagy nem következetes, az nincs benne a szervezetés működési szabályzatában, lehet emiatt őt bírálni, de ezzel együtt ezt mondta, ön pedig azt írt, Köszönjük az eddigi munkát, bölcs és nehéz döntés Budapest érdekében, egyedüli női jelöltként, államférfé az méltó TED, mellette vagyunk, támogatunk, hajrá Szentkerályi Alexandra, hajrá Budapest Fidesz lista, kedves budapestiek számára, továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány és Karácsony távozzanak a város éléről, ezért változásnak elállok, írta pénteken 8 óra 9 perckor, a főpolgármester jelöltségtől és a Fidesz fővárosi lista vezetőjeként folytatom a kampányt. Azzal most sem fogom untatni sem ön sem mást, hogy ezt a hírt egyébként mértékadó források hányszor jelezték az elmúlt hetekben. Én önt egy szavai hihető embernek gondolom, nem gondolom Szent király Alekszandráló azt, hogy bábú, de ez a pénteki döntés, ez... Egy stratégiai és taktikai döntés volt, amely az évektől az teljesen függetlenül azért erőteljesen megzavarhatta a fejeket, hiszen egyébként ugye Szent Királyi Alexandra nem egész egyszerűen csak vissza visszalépett, hanem egyben azt ajánlotta, hogy főpolgármesterre Vitézi-re adják le Vitézi-Dávidra a szavazatot. Igen. Lehet gratulálni Szentkirályi Alexandrának, hogy ez egy államférfiúi tett. Az én szememben nem az. Igen, az én szememben nem az. Nem mondom Jó. azt, hogy egy gyáva súnyi, tehát nem mondok semmi ellenkezőjét. Azt gondolom, hogy Szentkirályi Alexandra a Fidesz saktábláján egy nagyon fontos, de bábu volt más kezében. És hogy ez az ember, aki egyébként őt levette onnan, ez egy ember, vagy ez a Fidesznek egy grémiuma, ez számomra köszönbös. Előző nap, még egészen másféleképpen beszélt, ez az én szememben őt ebben a tekintetben egy tízes skálán tízesre hitelteleníti, de hitelteleníteni önt, Gyurcsány Ferenc és saját magamat, ha egyébként ilyen helyzetbe kerülnek. Én értem, csak azért nem alkotnék ebben a tekintetben morális ítéletet, hisz a törvényalkotó nem adna lehetőséget arra, hogy egyelőtt visszalépjen, hogyha ezt a jogalkotó morálisan oh, de, de, Félét, ön Önhányszor elmondtam, már, vagy bárki más, hogy jogilag ez természetesen teljesen normális. A jog és a morál e tekintetben lehetne párhuzamos sinök. Nem, nem, nem, nem. nem, nem. Én azt gondolom, hogyha a tör, tehát szerintem az én jogfelvogásomon a törvényalkotó a közhatalommal élve nem hozhat olyan jogszabályt, amit morálisan elítél, vagy a társadalom morálisan elítélhet. Mert szerintem törvényalkotó immorális törvény, immorális jogszabályt nem hozhat. Mert szerintem az ugye sértené azokat az alapelveket, ami miatt a törvényt csináljuk, hogy jog és rend legyen. Ha a törvényalkotó azt nem tartja immorálisnak, hogy pénteken 16 óráig bármelyik jelölt szabad akarátából, bármilyen indokkal, visszaléphessen, akkor ez nem lehet immorális. Gondolhatjuk egyenként azt, de én azt gondolom, hogy nem lehet olyan jogszabályt hozni, ami immorális. Én azt gondolom, hogy a nép most hirtelen azért a fejéhez kapott, és elkezdte sorolni magában azokat, amelyek az elmúlt időben vagy korábban születtek, és amelyekkel ők egyébként adott esetben moralitás szintjén is kifogásokat emeltek, de én azt gondolom, hogy tudomásul véve azt, amit mondott, én azért ezt továbbra is másféleképpen... Én ezt és elfogadom a véleményet, Ez de semmi probléma um, Furcsa mondatokat mondott őrre nézve, vagy nem őrre, de közvetle, közvetve őrre nézve uh, a miniszterelnök, az indexnek. Ugye arról beszélt, idézem, hogy Szentélye Alexandra szerintem egy olyan kampányt vezetett, amilyet a Fidesz régóta nem tud Budapesten, nagyon büszkék vagyunk rá. Ebben megint nem fogok, tehát hogy mondjam, ezt én egészen másféleképpen láttam, én kampányt sem láttam, de a miniszterelnök úrnak nincs szemüvege, tehát biztos jobban lát. Azt kérdezte erre az interjú készítője az Indexnél, hogy tényleg jó jelöltnek tartotta? Válasz. Azért nem jutott ennél tovább, mert az elmúlt évek közösségi munkáját Budapesten nem a kellő színvonalon végeztük. Kérdés, ez egy kritika a budapesti Fidesz vezetés felé? Tény megállapítás. Nem voltunk könnyű helyzetben Budapesten, tekintettel Tarós István úgy végezte a főpolgársai munkát korábban, hogy nem volt a Fidesz tagja, majd később szent király Alexandra körhátrányból indult, én azok között voltam, akik hallgatták rá, amikor azt mondta, hogy változásra van szükség Budapesten, de ezt a változást ő most nem tudja elérni, ezért lép. A közösségépítési munkájával kapcsolatban önt érte a ház elejét, szó az elmúlt időben, vagy ön is itt olvasta, hogy ez nem a kellő színvonalon történt? Én azt gondolom, hogy egyrészt az ilyen belső szervezeti kérdéseket, Hello. Én itt vagyok. Bocsánat, csak valamit ráment a telefon a kihangosítóra. Halló? Figyelek. Jó, bocsánat, igen. Szóval, hogy ezeket nem ö, ö, vagyok benne biztos, sőt, egészen biztos vagyok benne, inkább úgy mondanám, hogy nem a sajtó nyilvánosság Ezt Értem, előtt. de a sajtó nyilvánosság előtt mondta a miniszterelnök. Így döntött, én meg, én meg másképp döntök. Szervezeti kérdésekben, és nem mentegetnek meg akarom, mert én egy csapattagjának tartom magam. A fővárosi frakcióvezetőnek nem kell közösséget, hátországot építeni. A frakcióvezetőnek jogi értelemben, ha már az előbb jogászkodtunk, az a dolga, hogy a fővárosi közülésben folyó munkát végezze, a kerületi frakcióvezetőkkel, vagy ha olyan helyzetben vagyunk polgármesterekkel, az előterjesztések tartalmáról stb. egyeztessen azt én mindenképpen fontosnak tartom ebből a nyilatkozatból, amit egyébként köszönöm szépen, hogy felolvastam, mert abba is hagyhatta volna, hogy ugye az nem segít egy szervezeti építkezést, hogyha ha úgy vagyunk kormányon, hogyha az első számú ember, akiben a, aki a fővárosi közgyűlésben van, az ugye nem a szervezetünk része, és a, a függetel attól, hogy velünk együtt gondolkodik, és e, az én megítélésem szerint remekül végezte a munkáját, de nyilván neki e, dolga, annak támogatása, segítése, hogy a szervezeti életet is építsük, az hátrányba az, az, az szorult. Most pedig az elmúlt négy és fél évben ellenzékben voltunk pénzparipa fegyver nélkül. Ezt tényként mondom, a többit meg majd megfőjünk beszél. Ki a budapesti fides elnöke. Szent Király Alexander. És kinek a, kinek a helyére került? vagy másfél hónapja. Igen, igen, igen, igen, igen. Azt tudom, hogy ő most, de ki volt előtte, akkor rosszul kérdeztem. Pánk Zsolt. Aha. Hát akkor lehet, hogy ez lányos van cím, ez ezt majd megbeszélik a parlamentben, vagy nem tudom hol, hiszen ő most már régóta országgyűlési képviselő. De én ezt nem hegyezném ki, még ezt mondom, ez egy közösség, egy csapat, ebből nem kell kilógni, én magam sem akarom ezt tenni, tehát... Értem, majd... értem, ha a szövetségi kapidány ezt mondja, akkor az egyik érintettől vagy főérintettől az ember csak megkérdezik. Azt árulja el nekem, hogy ez egy kifejtendő kérdés, tehát hogyha érettségi lenne, akkor nem olyan, hogy mikor volt a muhi csata. Mit élt meg június 9-én? Mind a két fronton természetesen önkormányzati, az fontosabb, hiszen a mi beszélgetésünk erről szól alapvetően, illetőleg az Európai Uniós választások kapcsán. Hát és ugye nem csak, mert az önkormányzatinek is több szintje volt. Így azért csak választottunk egyéni képviselőket, ahol ugye én sikert értem el, választottunk polgármestert, ahol nem értem el sikert, adtunk le szavazatot fővárosi listára, főpolgármesterre. A jelenség mindenféleképpen érdekes. Ugye én, ahogy az előbb mondtam, mérnök és közgazdász vagyok, tehát én hiszek a tudományban, tudományban, sokkal inkább, mint az ezotériában, voltak felmérések, voltak számok, két lábbal is racionálisan állok a, a földön, tehát könyül, olyan nagy... Meg, hogy jó eredmény született, rossz eredmény született, örül valaminek, csalódott, most az ezotéria nem egészen értem, hogy kerül ide. Jó, mindegy, az a lényeg, hogy, hogy, hogy azért nehéz, hogyha van egy percem kifejteni, mert ugye 19-ben a 14 egyéni önkormányzati körzetből egyetlen egyet sem értünk meg, de kompenzációs listán ugye csak mi jutottunk be, tehát a 14 enyéniből nulla, de hat képviselünk volt. Most a 14 körzetből kettőt megnyertünk, úgyhogy összességében egyébként a Budapesten a Fidesz rosszabbul szerepelt, és összességében ugye... E, e, Újpesten is rosszabbú szerepelt a Fidesz, ennek ellenére meg tudtunk nyerni két körzetet, viszont mivel a mi hazánk is és a, a kutyapárt is elérte az 5 os küszöbb feletti eredményt, ezért nekik is lesz listás helyük, így nekünk csak három jut, és így összesen öten leszünk. Tehát annak ellenére, hogy jobb eredményt értünk el egyéniben, mert tudtunk nyerni, euh, mégis kevesebben leszünk. Akkor ennek most örülünk, vagy nem örülünk. Mert a két egyéni győzelemnek örülünk, a választás összességében pedig az, eredmény, az, az, az lett az eredmény, hogy a hat helyet csak öt. Rendben van, ez kereken egy perc volt. Azt árulja el nekem, hogy ma reggel a start vendége volt Baranyi Krisztina, és miután, hogy ezt most már közvetíti a rádió is, a Spirit FM, így volt módon hallgatni, aki azon agájának adott hangot, hogy az az összetételű közgyűlés, ami létrejött, Fidesz-KDNP 10, Tisza 10, DKMSP Párbeszéd 7, Vitézi Dáviddal Budapest ért LNP 3, Magyar Kétfarkó Kutyapárt 3, könnyen lehetséges, hogy olyan mértékben lesz működésképtelen, már mint a fővárosi közgyűlés, hogy egy belül új választást kell kírni. Simán benne van a paklimon, teljes mértékben. De lehet, hogy nem is egy éven belül, mert ugye, ha jól tudom, van egy törvényi határidő, vagy egy észszerű határidő, most ebben nem emlékszem pontosan, amikor legalább egy helyettest meg kell választani. Azért, mert ugye, hogyha bármi akadályoztatása van a, a polgármesternek egészségügy, akármi akkor legyen nevesített vezetője a városnak. Na most szerintem már ez sem fog megtörténni, ha csak nincs valami olyan típusú eh, nehéz szavakat mondani, mert aztán utána számon kérik, de a jelen politika helyzetben én nem nagyon hiszem, hogy, hogy tud olyan főpolgármester eh, helyettesi ajánlás érkezni, ami mögé arcvesztés nélkül most itt egy-két hónapon belül többséget lehet teremteni. Bevétve Kis Abrust? Bárkit, bárkit, tök mindegy. A, a, a, a, ugye a törvény úgy szól, hogy a, a főbb. De, de Kis Abrus az miért nem lenne megfelelő, bár ugye azért ritkán szoktunk így egy személyre kihegyeződni, de ő mennyiben nem nyerhetné ennek az összetételi közgyűlésnek a támogatását? Hát azért, mert akkor az, az hangzik el, hogy mondjuk kis Amrus e, megszavazását a DK e, meg a Tiszapárt együtt biztosította. E, ön ugye szeptem... abban, abban a pillanatban joggal fogja érni a Tiszapártot, aki azt mondta, hogy se fidesz. Oké, rendben van. Azt DK... kérdezem öntől, hogy szeptember 30 ig van önnek mandátuma, ha jól tudom. Uh... Azt én nem tudom, hogy szeptember 30-ig, vagy október 12-ig, vagy 3 ig Ugye 13-án volt a választás, de én azt hiszem október 12-ig, de teljesen. Oké, okay, rendben van, de akkor köszönöm, a kijavított, mert... 12 nap az hosszú idő. most nem ironizáltam. Az a dolog... A 12 nap nagyon hosszú idő. Hogy, igen, de egyáltalán, 12, igen, 12, nap az, 12 nap az nem 12 nap Néha egy perc is hosszú idő. Szóval a dolognak az a lényege, hogy már megbeszéltük azt, hogy a szervezeti kritikával kapcsolatban nem itt fogja elmondani a véleményét, de van-e arra nézvést elképzelése, hogy az elkövetkezendő Július, augusztus, szeptember, hát akkor összesen van nagyjából még két fél hónap, négy hónap, hogy telik, és önnek milyen mandátum van arra nézvést, hogy milyen állapotban adja át a Fidesz-KDNP frakcióját Szalai Alexandrának az új közgyűlésben? Azt gondolom, hogy, hogy ez a klasszikus átadás át ilyen, ilyen nincsen, és mivel én a standard kampányát, ami szerintem volt, szakmailag segítettem. Elég sok mindenben. Beszéltünk is többször a kollégáival is dolgoztam, tehát én szerintem ez egy gyönyörű és gördülékeny folyamat lesz. amit egy gyönyörű úgy értem, hogy. hogy jó koordinált és probléma mentes, tehát itt, itt, itt, itt én ezt nem érzem olyan kihívástak, amivel ne tudnánk közösen megbirkózni. Ezt értem, de önnek van arra nézvést mondátum, hogy milyen légkörben történjen az átadás, vagy elég lesz majd az új közgyűlés hangulatát megérteni, vagy az előzőtől teljesen függetlenül fog létrejönni? Akkor lehet, hogy én nem értem. Nem, nem, hát ugye ez az az összetétel, ami ugye majd október második felétől imáron feláll, azzal kapcsolatban valamiféle tapsrend lesz előtte. Igen, de az a, az, a, az, a, hívat, hát az a hivatalnak a dolga, hogy a közgyűlés alakulőlését összehívják. Nyilván a frakcióvezetőknek előzetesen politikailag egyeztetni kell, kinek mi a szándéka, előzetesen nyilván egyeztetni kell, hogy van-e olyan jelölt, aki mögé többséget tud állítani a főpolgármester, hogyha helyettest akar, stb. stb. stb. Ezekben a stb. tárgyalásokban, ha lesznek egyáltalán ilyen tárgyalások, akkor minden egyes párt, amely benn volt és bent lesz, két embert küld el, mondván az újat és a ríjt. Nem, nem, nem. Mandátuma annak van, aki megválasztásra kerül, hogy ő kér segítséget, támogatást, tanácsot, stb. Az, az... az egy érdekes kérdés, hogy ugye magá a fővárosi közgyűlés majd október valahanyadik napján kezdi el így a működést. Az, hogy az egyébként megválasztott képviselők egymással, illetőleg maguk a pártok tesznek-e annak érdekében, hogy már előre meglegyenek a frakcióvezetők és azok egyébként akár ma vagy holnap elkezdjenek egymással tárgyalni, függetlenül attól, hogy nem tagjai a fővárosi közgyűlésnek jogilag, a senki se tiltja meg, nem? Persze, hogy nem, hát informálisan bármit lehet csinálni. Hát... De mennyire tartja valószínűnek hogy ez be is következik? Most nem, nem egy, nem egy mesedél után gondoltam önnel, különös tekintette, hogy reggel van. Én, én csak azért gondolom azt, mert én, mind, én azt gondolom, hogy mindenki magából indul ki, ha mondjuk fordított helyzetben most én a megválasztott leendő frakcióvezető, akkor, akkor én biztos, hogy megkezdeném a, a, a, a munkát. A, a, a saját frakciójával, vagy valamilyen módon elkezdene érdeklődni a többi frakció iránt is? Mind a kettővel. Hát akkor induljunk egy ki abban, hogy ön egy jó kiindulási pont, és akkor ilyenek e, most már e, vannak. Um, ez a négy hónap se lehet elegendő ahhoz, hogy ezt a kvázi vagy valódi működésképtelenséget meg lehessen előzni? Nagyon jó a kérdés, mert én magam beszéltem volna róla, de pontosan azért, mert törvényességről, meg Budapest köztársaságról beszélt ugye a főpolgármester. Én hallottam olyat, hogy fölmerült, hogy most még a jelenlegi közgyűlési többséggel írná át a főpolgármester az SMS-t és azokat a vonatkozó belső szabályokat, amelyeket nagy valószínűség szerint a már újonnan fennálló közgyűlésben nem tudna megtenni. De én ettől előzetesen is nagyon-nagyon óva inteném, mert ez az én szememben nem vagyok jogász, és nem is egyeztettem. A jogérzékem azt mondja, hogy ez megint a joggal való visszaélés, vagy a nem jogi szemű joggyakorlás elvét sérteni. Tehát az, hogy egy jelenlegi többséggel átírjam az októberben felálló közgyűlés mozgásterét és táncrendjét egy belső szabályozását, az, az, az nekem nem fér bele. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten folytatjuk. Így legyen, további szép napot. Köszönöm szépen. Mondanám, hogy a sorsfintora, de ez nem a sorsfintora, hiszen ez egyébként máskor is így van, csak önnek egyéni elfoglaltsága van, de az, hogy hallgassa a műsort, vagy nézze, semmi se akadályozza meg, de most kivételesen a kanapén ezt végighallgathatta. Uh, ugye ilyenkor általában a műsorvezető visszaadja az előzőekben megszólaltatnak a szövegét, de miután ön ezt most a saját fülével hallotta, és én egyébként nem tudnám még egyszer ugyanígy visszamondani. Ez egy egészen kiváló alkalom arra, hogy elmondja erről a véleményét, ha egyáltalán van, most hallott először, tényleg így van, tényleg nincs így, van rá lehetőség, nincs rá lehetőség. Kis Ambrós általános főból, helyettes. Jó reggelt, Jó reggelt. Mi a kérdés? Hát, hogy hallott, amit hallott. A legvégére? Igen. Ja, erre a kontaúzásra nincsen ilyen szándékunk, hogy közgyűlést hívjunk össze a nyáron és módosítsunk SMS-t. Egyébként nem is nagyon van értelme, hiszen a következő közgyűlés vissza is írhatná ezt újra. Tehát, hogy ennek nem látszik értelme. De ugye arról van szó, hogy ennek a közgyűlésnek még van ilyen szavazati lehetőség a következőnek, már nem biztos, hogy lesz. Hát a következőnek is van lehetősége. Hát igen, lehetősége van, de most megvan a többség. Ezt én értem, de ugye pont azt a gyakorlatotak... Nem lehet átírni ami érdemben változtatná a helyzetet? Nem tudom, ezt frakcióvezető úrtól hallottam most ezt a mondatot, tehát én e, semmilyen szándékról nem tudok, és nincs is ilyen, mert is nagyon van értelme ennek. Hát, hogyha ma átírnák az SMS-t, a közgyűlés, azt október 1-én vissza is írhatná a következő közgyűlésének. Én azért már tisztáztuk, hogy a következő közgyűlésben az arányok mások, tehát az a többség, ami a mostani fővárosi ezt én értem. vezetésnek van, a következő fővárosi vezetésnek már nem lesz meg. Én ezt értem, ugye jelenleg olyan képviselők vannak a közgyűlésben, akik Dei úrra képviselők, de de facto tulajdonképpen nem igazán, hiszen a következő felálló közgyűlésben már nincsen megállva. Ebben a pillanatban ugye most létrejött az, amiről korábban beszéltünk, ha de facto kivonjuk a Dei úrét, ami egyébként meglehetősen hülye hangzik, de kejfejhetsémi én engedhetném meg, akkor mi marad? Hát nagyon keves képviselő, már ugye például azt se tudjuk, hogy jelenleg mik ki a főpolgármester. De én hiszen... Értem, de attól, mert egyébként a mandátum a három és fél vagy négy hónap múlva szűnik meg attól, miért nem defakto. Defaktó, de, facto? de facto, tudnánk, igen. Tehát ugye, de azért mondtam, de jóra hiszen mi teljes jogkörrel betölti hát a képviseli mandátumát, de tulajdonképpen olyan döntéseket várnánk el tőle, főleg mondjuk, hogyha ezek ilyen szervezeti működési szabályozat érintőek, amelyek nem ennek a közgyűlésnek a hatásköré. De ezt neki nem kötelessége belátni? nem kötelség belátni, de szerintem azért ez belátható dolog. Hát nézze, a politikát egyébek között olyan nagyszerű személyiségek tanítják nekem, mint ön, és azért kiderül, hogy a politika fantáziája én a fantáziámra sose palaszkodtam, de a politikusok fantáziájában meg tud jelenni olyan elem, amire én magam rá csodálkozom, és lehetséges, azt mondom, hogy én nem élnék velük, de ők majd azt mondják, hogy ők élnek velük, és lesznek majd olyanok, akik támogatják lefelé, lemondanak az én támogatásomról. Azt, én... Hogy ez kizárt eset legyen? De most mi misztikus dologról beszélek, valaki le... de... Próbáljuk lebontani, miről van szó. Szóval mi kell egy következő külgyűléshez, hogy el tudjon indulni? Kell minimum. Egy főpogármester helyettes, mert ez törvénynek kötelező. Na ezt, ezt is mondta, ezt is mondta kell, a internetes itálja meg egy pillanat, hogy egyáltalán nem biztos, hogy meg lesz ö, ö, annak az egy szavazat, annak az egy embernek a szavazata. Ő Azt mondta, hogy lehet, hogy már ott döntésképtelenség lesz. Lehet, hogy 17 szavazat. Csak mondom, hogy mikor feltétlenül e kell lennie egy darab főpolgármester helyettes, ez egy törvényi minimum. Kell, kell lenni egy főpolgármesternek, amit ugye mondott, hogy jelen pillanatban még ugye. ez Hiszen még holnap újra számlálás van, tehát hogy. Mi nem tudjuk. Aztán, hogy meddig fut a jogorvoslat, még ezt sem tudjuk. De az azért az egészen biztosan, vagy hát jelen ismerteink szerint egészen biztosan október 1-én lesz főpolgármesteré a városnak. Kettő, főpolgármester október így azt tudti, mert az előbb Vinter Zsolt október 12-t mondott. Mire? Hogy akkor. Tehát én azt mondtam, hogy a mandátum az szeptember 30-án október, október egy. Jó, rendben van, csak Nem akarsz, ma, már, a... ma már ez a második tátum. Egy... Jó, rendben Október is az új testületnek meg van a Oké. Okay. Október elén e, meg lehet az alakulást tartani. Mm -hmm. És valószínűleg így a helyes is, hogy mm -hmm. a ne legyen még jobban elhúzva. E, kell bizottság legalább egy bizottság, amit a törvény rögzít kell, egy pénzügyi bizottságnak, ennek lennie kell. Tehát ez pénzügyi, egynek kell lennie, ami maximum minden bizottság kell megválasztani. Hát ezt is az indulásnál ah. kell. <kül> Aztán kell döntéseket hozni, hiszen november végén az IGK a igazgató tanácsokba és a felügyelőbizottságokba delegált, közgyűlés által delegált tagoknak a mandátum lejár. Az ez egy hónap alatt tovább. tovább. Az november 30-án járt le. Ez két hónap alatt tovább. Igen, de ez előbb le is lehet hozni erről döntést, tehát nem uh -huh. kell ezt kiközölni, Csak hogy addig meg kell születni a döntésnek arról, kik töltik be. Ez, ahogy jól értem, ez alapvetően a működőképességhez kell, a működőképességhez ugye egy cég esetében, mert úgyhogy van szó, kell lennie felügyelőbizottságnak és igazgató tanácsnak, hogyha ezt rögzíti a cég alapítókirata. Ugye itt ebben az esetben, mint egy közvagyonról van szó, ezért törvény írja elő, hogy felügyelőbizottságnak lennie kell, igazgató tanácsnak meg, ahol előírják a alapítói köréti szabályokat még lenni kell, ezeket be kell tölteni, valahogyan, Most mert azt hogyha nem... Hogy elég sok mindent olvastam az elmúlt időben, de én nem találtam olyan műsort, ahol egyébként ezeket ilyen részletességgel elmagyaráznak, személyi dologra esik szó, úgyhogy én csak tártam a számat, akkor is, hogyha csukva van. Igen? Tehát, hogy ennek lennie kell, mert különben ugye akkor maguk a cégek, az arabszódom felszámolásban fordítható át, hiszen nem törvényes a működésük. Tehát ez a, nagyon szűken ez a három történetnek meg kell történnie, ahhoz, hogy el tudjon indulni a következő. bizottság. Legalább egy helyettes, Igen. legalább egy bizottság. Eszáf. És az IGFB-nek. Ez az indulás, és akkor elindul a munka, és a város működőképesen mm -hmm. mozogni fog mm -hmm. ez az a, uh, alapkövetelmény. Mennyire látja ön ezt kétségbe volhatónak? Ez önkormányzat, érdeke... ez, ez önkormányzat, nem parlament. Tehát ez fontos. Mi a különbség a kettő között? Hogy egy parlament esetében a kormány mögött végig meg kell lennie a legalább egy fős többségnek, vagy legalább, ha már el tudott indulni, és megválasztotta az új miniszterelnököt, akkor legalább végig azt el kell tudnia érni, még a kisebbségben is van, hogy ne tudjon felállni vele szembe egy alternatív többség. Uh -huh. Hiszen ugye akkor meg lehet buktatni a miniszterelnököt, uh -huh. mint ahogy volt rá a világban sok helyen uh -huh. példa. Egy közvetlenül választott tisztségviselő esetén, mint ami a polgármester, főpolgármester, ott nyilván nem szerencsés, vagy nem könnyű, hogyha neki nincsen egy tartós és kiszámítható többsége, hanem neki ügyek mentén kell ezt összeszednie, de ott azért nem állhat elő az a helyzet, hogy bemegy, összeívnak egy képviselőtestületet, és leváltják, mert hogy egyébként az ő mandátumát az nem a közgyűléstől, nem a képviselőtestületől eredeztető, nem ő választja meg, hanem közvetlenül választják meg a, az Eztértem. És azért ebben azért a magyar önkormányzati rendszernek rendkívül sok tapasztalot, 2010 és 14 között Botka László így vezette Szegedet. 2010 és 14 között Gajda Péter így vezette Kispestet, 2018 és 19 között Cserdini német Angéla így vezette uh, a 15. kerületet. Tehát azért csak hogy most Ezt néhány kérdés. az nagyon érdekpozás az öntudása, nem tudnék ezzel semmilyen módon felvenni a versenyt, de attól, mert ebben az időben, korábban vagy később más kerületekben, más városokban ez működött, mint tudjuk, nem garancia arra nézvést, hogy 2024. október 1-e után Budapesten működnie kell. A kérdés az, hogy a politikai pártok, köztük régiek és újak mit akarnak? Hát nyilván ez egy kérdés, ugye szerintem azt, és most átlépjük ugye Paranyi Krisztina arról beszélt ma reggel a startban, hogy neki erős kétségei vannak a tekintetben, hogy egy év múlva nem oszlatják fel a fővárosi közgyűlés, és írnak ki választást, ezt mondta a Mintermontes aki erre kontrázott, és azt mondta, hogy ennek egyáltalán nem kell egy évnek lennie, hiszen, hogyha nem választják meg ezt a konkrét főpolgársmáster helyettest, amire ön is utalt, akkor már ott beáll a működésképtelenség. Azért ez nem ennyire egyszerű, hogy akkor a október nem választják meg, és akkor november 5-én már új választásokat írnak ki. Nem volt feloszlatás azért az egy nehezebb folyamat, és hogyha nem a testület oszlatja fel magát, akkor a parlament ezt meg tudja csinálni. Ha én jól emlékszem, ebbe lehet... Mit lát a kristálygömbben? Egyelőre semmi... Ugye nincs fő... Igen. Tehát azért... Várjuk, már, várjuk meg a jogerős eredményt. A jogerős eredmény után Karácsony-Gergely azt mondta, hogy abban a pillanatban akkor felveszi a listavezetőkkel a kapcsolatot, és elkezd tárgyalni arról, hogy kinek milyen szándéka van a következő testetből. Nyilván lehet olyan eset, hogy mindenki arra játszik, vagy a többséget alkotok, hogy működésképtelen legyen ez a történet, csak akkor ugye ennek a bal helyet el kell, hogy Ugye, vigyeljék. miután új főpolgármester helyettes nincs, ugye azt majd megválasztják, ugye? Itt egy ember van az új közgyűlésből főnökségileg, Igen. az a főpolgármester, már hogyha az újraszámolás jogerősen, az újraszámolás befejeződik, és maga a, az eljárás jogerősen véget ér, ezen, én jól tudom, hogy önt megjelölt egy interjújában aként, mint akivel folytatná a munkát? Ez volt ilyen interjúja. Igen, de ezeken a tárgyalásokon abból adódóan, hogy ez csak a közgyűlés döntheti el, ő részt vehete, vagy részt vesz, vagy erről fogalma sincs? Hát nyilván részt vehetnék, szerintem nem célszerű, hiszen ezt a főpolgármesternek kell levonyítania, hogyha ezek a tárgyalások kiszélesednek, és arra van szükség, akkor nyilván részt veszek rajta, de ettől azért még annyival távolabb vagyunk, hogy egy még jogerős véget. Hol vagyunk? Hogy értjük ezt a kérdést? Hát, hát semmi. Mit látunk most? Hát jelen pillanatban azt látjuk, hogy holnap Ön... reggel 8 órakor újra számlálása lesz 24 ezer érvénytelen szavazatnak. Ezt követően... Ön mit gondol erről az újra számolásról, ha egyáltalán gondol bármit is? Vagy meg akarja osztani a néppel? Hát, ugye... Mit gondol Szentkirály Alexandra visszalépéséről? Menjünk vissza ahhoz, amit mondott a főpolgármester, hogy az ő szemében ez is már egy olyan lépés, ami jogilag ugyan rendben van, ezt hangsúlyozta a Wintermantel Zsolt is, hogy ezt a törvény lehetővé teszi, de ugye ezt egy ilyen potenciális választási csalásként említette a... Főpolgármester. Hát ugye nem csak ő, hanem a nemzetközi megfigyelők is azt mondták, hogy azért a választások szempontjából ez azért a félrevezetésre adott alkalmat. Mi folyamatosan arról beszéltünk a kampányba. Sokan furcsánták, hogy miért mondunk ilyeneket, még miért kell ilyeneket, hogy itt valójában két jelöltje van a Fidesznek, és egy ponton az egyik jelöltet, és azt is meg is neveztek. Ez, ez úgy vissza... is történt, hogy ugye nem elég, hogy visszalépett, hanem egyben ajánlást is. tett arra nézve, hogy van. az arra a pozícióra, amit eredetileg bünnek szántak, ott kit támogasson a Fidesz-KDNP rokon, rokon szembező Pénteken reggel egyetemű vált, hogy amiről beszéltünk végig hónapunkon keresztül az igaz volt. 8 óra 9 Így van, ez megtörtént és egyetemű vált, hogy igazunk volt ebbe a történetbe. Igen, Ön is az, így gondolta? Így, abszolút. Szerintem még itt is beszéltünk erről. Üh, mert hogy egyébként tényleg most persze okos mindenki visszafele, és nagyon jól megfejti, hogy akkor ez nagyon szépen felépített játék volt. Tehát nyilvánvalóan Szent Királyi Alaxendrának az volt a feladat, hogy amortizálja, összegyújtsányozza -gyur uh, kar karácsonygergeit. és ebben a helyzetben az utolsó pillanatban. Most, hogy jönnek létre. Igen? De létrejöttek a magyar politikában, de, és az utolsó pillanatban visszaléptetéssel pedig. Szerint az szótárban egyszer majd lesz egy olyan, amikor Górtság már nem is él hogy összegyúrcsányozni. Azt gondolom, nem, mert nyilván minden korszaknak volt egy politikai nyelvezete, amik azok már kikoptak, és most már nem értenénk szóval. ezeket a... Tehát, hogy lesz-e olyan a keresztrejfényben, mert ez egy nagyon hosszú szó, hogy olyan, az olyan baromi nagy keresztrejfény, csak oké, okay, rendben van. És, és akkor eljutottunk a péntek reggelig, amikor volt 24-48 órája a választóknak, hogy erről a visszalépésről értesüljön, ez a kialakítsa az álláspontját magában, ha meg akarta változtatni a szavazatát, de akkor ezt végig tudja gondolni ezeket a dolgokat, és eljusson odáig, hogy akkor ő ennek megfelelően szavazatát leadja. És azért, úgy itt volt egy Facebook videó, és utána néhány miniszterelnöki bátorító... Mit bátorító gondol arról, mondani? amiről szintén vita alakult ki, hogy van-e ennek valami sztenderdje, hogy ilyenkor mit kell csinálni azokkal a lapokkal, amely alapján a szavazó dönt? Egyrészt a... Volt itt szó, a... fénymásolóról, Világos. mindenről. A, ugye, a törvény nem rögzíti, hogy milyen módon kell kihúzni. Igen, hát, egy, Egyelőtt nem mondott senki hogy ne lettek volna kihúzva kellene arra nézvést, valamilyen törvényrendelkezés, hogy ezt hogyan kellene egyébként megoldani egy között egy ilyen szituáció elkerülése vége. Most el? egy végirajtási rendeletben azt kerüljön be, hogy fekete firctollal, amelynek vastagságának kell lennie. És annyi jogszabályban, szabály van, amin egyel több. Én eddig azt gondoltam, hogy nem, de nyilván mindent Igen? fejlődik a, a történet Igen? Igen? a dologba. Tehát egyrészt a választásokat, azt a Nemzeti Választási Iroda, annak az alszervezője, szervező a Főválasztási Választási Iroda és a Helyi Választási irodák uh -huh. bonyolítják le. Ezek köztisztviselők. Beléjük lehet rugni és el lehet őket mondani, hogy alkalmatlanok, csak egyébként a következő polgármesternek, vagy a következő főpolgármesternek ezek az emberekkel kell dolgoznia. Tehát szerintem ez egy rossz taktika a vezetői stílusba, hogy elkezdik őket, Megalázni, meg, meg budaság ezt csinálni. Ugye nyilvánvalóan nem a főpolgármester, és nem a polgármester bonyolítja le a választásokat. Oké, okay, akkor eljutottunk oda, ahonnan visszamentünk, újra tudod? Hát ugye egy újra számolás most kikényszerített. Mi mit szépen? gondol arról, amiről a Telex és a legkülönbözőbb portálok írtak, hogy rekorder az Erzsébet város 7., 4. keret, valamint Józsefváros és a 4., 7. keret azért is különleges, mert élesen kiemelkednek a szomszédos keretek szavazókörei közül a magas rontó a jellemezhető szavazatköreikkel. Más szavakkal a jelenség Újpest és Erzsébet város határainál furcsa módon megszakadt. Oké, okay, most akkor ezt válaszuk kettő dolgot. Hogy ketté. Mi hogy mit nehezményezünk. Ugye? Hétfőn az volt ez, és arra adott be indítványt Vitézi Dávid, hogy legyen új választás. Amikor utólag, tehát az akkor nem is volt sajtónyű. Ő erről te... nem beszélt, csak beadta. Legyen új választás a negyedik, meg a hetedik Önnyiről keletbe. Környör, tudott erről a hétfői akcióról? Hát kedden este, amikor a megjelent választási bizottság honlapján az előszóró határozott. És ebben, Úgy mondta, illett volna, hogy tudjunk erről anyian. Tehát, hogy ez titokban az éjszaka leple alatt, hogy ezt szokták mondani. Szerintem korrekt lett volna elmondani mindenképpen, hiszen ő most ebbe az irányba ment hétfőn új választást okay. akart elérni a negyedik és a hetedik mm. keletben azért, mert vékony félztallal volt kihúzva mm. szent király Alexandra neve. Pont. Láthatólag ezt most elengedte, az mégse volt vékony félszólál ezt a Fővárosi Választási Bizottság utasította el. Ez lehet felebezni? Igen, igen, abszolút. De nem történt és Még nem, nem, nem, nem, nem, nem, történt. nem, de nem járt lesz, a jó Tehát ez párhuzamosan lehet a kettő. Igen. Igen. És volt a másik, amit ugye tegnap adott be, és rá egy órával össze is hívták a Nemzeti Választási Bizottságot, az pedig azt mondta, hogy hozott arra bizonyítékokat, és a bizonyítékok szó alatt itt nagyon fontos, hogy nem olyan bizonyításról van szó, mint egy eljárás -es esetében, de mondjuk olyan vélelmeket, amelyek azt mondták, hogy úgy emlékszik a szavazatszámláló bizottsági tag, hogy az ő szavazó körében a két x-es, tehát amikor a választó vitézi Dávidra és Szentkirályi Alexandrára is szavazott egyszerre, hogy azokat a szavazólapokat ott ők érvényt ennek minősítették. Nemzeti Választási Bizottságban jól tudom, akkor Fidesz-KDNP többség. Abszolút, ez be is bizonyosodott tegnap éjjel, vagy hát este 12-4 arányban helyt adott a teljes újraszámlálásnak. Elnézést, ezért politikai vagy jogi döntés az ön szemében. Ugye egy ponton túl, miután a többsége van a kormánypártoknak, ezért azt gondolom, hogy inkább politikai döntés, ugye nem azt az utat választották, hogy jó, értjük, vannak itt papírok, amelyek a Fidesz delegátaktól származnak, egyébként ez is érdekes, hogy a Fidesz nyilatkozatait csatolta be Vitézi Dávid, tehát ennyit arról, hogy ő független és szuverén jelöltként indult, ez is alátámasztja ezt az egész történetet, amit mi elmeséltünk a választóknak február óta lényegében. Tehát ő beadott... Gárméger azt testes Most politika értelemben nyilvánvalóan igen. Igen? A, és innentől kezdve eljutottunk addig a történetik, hogy akkor ö, elrendelték 12-4-re az újraszámlálását az érvénytelen szavazatoknak, és pénteken ez meg fog történni reggel 8 órától, majd napon beszállítják ezeket a szavazólapokat a Nemzeti Választási Irodához, ez az Alkotmány utcába van, és ott elkezdődik majd holnap reggel 8 órakor az újraszámlása yeah. ezeknek az érvénytelen szavazatoknak. Ugye fontos, hogy az érvénytelen szavazat, Esetében a számláló, szám, szavazatszámláló bizottságok, ezeket külön kell, hogy gyűjtsék, rá kell írják, hogy miért tekintik érvénytelennek, és ezt alá kell írniük a bizottsági tagoknak. Az a gyakorlat, hogy addig, amíg ebben nem tudnak megegyezni, hogy az érvényes vagy érvénytelen, addig addig vitatkoznak róla, még valamilyen konklúzióban nem jutnak, vagy Nyilván lehet olyan, hogy bizottsági tag azt mondja, hogy ezzel mélységesen nem ért egyet, de akkor ezt mondjuk ott jelezni sok. De az, hogy érvénytelen, az érvénytelenségen megállapítása mellett, azt is ki kéne tudni mutatni, hogyha egyébként nem érvénytelen, akkor kire adott le az illető szavazatot, független attól, hogy egyébként eredetleg ezt érvénytelennek minősítették? Ezt most nem Mert tudom kétszer érvényteleníten ugyanazt a szavazólapot, az minek? Akkor a végeredmény ugyanaz lesz csak más indokossal igen. Mi a cél ezzel a 25 ezer, nem ugye tudom, az az a állítás a Vitézi stábnak, meg Vitézi Dávidnak személyében, hogy a, a szavazatszámláló bizottság rosszul dolgozott. Értem, de mert mi, érvény... mit kéne elérnie ezzel az újra számolással? Hát az, hogy érvénytelen szavazatokból érvényeset csináljon. Erről beszélek. Akkor nem értettem. Erről beszélek. Akkor ér, tehát, hogy érvényes szavazatot csináljon. Érvényes szavazatot csináljon, és ebből legyen annyi lehetőség szerint az ő számára, ami meghaladja azt a különbséget, ami most egyébként kettejük között így. van. ez, ez a, ez a fel, ezt próbálja meg elérni, így van. Magyarul, hogyha azt komolyan, és ezeken, tehát ebben a grémiumban ö, a akik vizsgálják, azoknak a, az aránya ugyanúgy al alakul, mint ahogy egyébként a... Ugye a számlálás az nyilvánvalóan nem a Nemzeti Választási Bizottság tagjai, Igen hanem a nemzeti választási iroda munkatársai egyéb el. Egy Ez a Az is tehát hogy most. Ja, te még, ja, ja, oké, elnézést, hülyeséget kérdeztem, de oké, köztisztviselőük. Ő, ugye a... tegnap nem egy olyan egyedülnyi döntés hozott a nemzeti választási iroda. Mennyi időn bizonyos? belül kell nekik ezt eldönteni? Tehát ugye ő azt Ez mondja? Ez pénteken le kell hogy Ezek, Hát, hogyha meg lehet számolni 800 ezer szavazatot este hét és hajnali. De most más között. dologról van szó. Most ugye most Én... most hányan, szá... hányan döntenek egy ilyen szavazólap ügyében? Hát a legvégén a Nemzeti Választási Bizottság fogja nem, kimondani ott, a szót. Ott, ott, ahol, ahol a döntéselőkészítés, szó. tehát a szavazatszikmányozás során, ezt nyilván nem tudom, hogy hány ember számolja. Ezt a, a Nemzeti Választási Iroda szervezi meg, hogy hány embert kíván arra bevonni. Magyarul, hogy ezt tudjuk ki nem megkérdezni, hogy ez Igen. hogy megy? Igen. Hiszen... Elképzelni. Tehát tételezünk nem, fel, mi, hogy nem most... mi szervezzük, nem is szervezzük. Ezt én, én, de féljét, én a tudására alapozom. Tehát nem. Nem. behoznak 25 izét, letolják ide. És halványlilag gőze nincs, hogy ezt hány ember... Egy egyébként ezt nekem tudnom kéne, mint állampolgárnak? Vagy adott esetben szíves elnézést, ugye Főriás Balázsnak én már felvetettem, hogy a közfejlesztések tanácsa az miért nem... Sajtójelenléti van a számlálás, mint a Nemzeti Választási Iroda. Tehát, hogy mint ahogy egyébként... Ami azt jelenti, hogy oda kamerát engednek, megnézheti... Vagy ez kiderül? Technikailag ezt én nem uh -huh. tudom, még egyszer mondom, hogy ezt a Nemzeti Választási Iroza szervezi. Játok, ezek szerintem holnapra kiderül, hogy hányan lesznek. Igen, Ugye ez fontos, hogy szavazókörönként kell szétbontani, tehát nem lehet az, hogy akkor egy nagy terrakó hmm. sípolás közepette beáll egy udvarra, leönti a szavazólapokat, és nekiugrik oda 30 ember. Hmm. tehát Most ez túlzog, de nyilván egy ilyen nem lehet, hiszen szavazókörönként kell megnézni, okay, és a van. szavazóköré jegyzőkényvet kell újra lezárni. Tételezzük fel, hogy ennek lesz egy eredmény, ami Igen. változtat, vagy nem változtat. Ennek mondjuk mindenképpen lesz eredmény. Ezt az vagyok. Um, most mondhatnám, hogy függően attól, hogy ki nyeri, de ez nem igaz. Uh, ha, fe, ha megvan az új főpolgármester, tehát ha ez befejezik, akkor utána kész, plusz pesz, utána. Hát ugye, ha a Nemzeti Választási Bizottság hoz egy döntést, igen, akkor újra megállapítja a szavazók igen, akkor, eredményeket, ezek alapján megállapításra kerül. Igen, a fővárosi szintű ásztási eredmények, akkor nyilván megint lehet jogorvoslattal fordulni ezzel ellen. Kihez? Hát a kúriához és legvégsősorban az Alkotmánybírósághoz. És ez meg annyi újra és újra számolást jelent, hogy hát nem adhatunk, hogy mit támadnak a ebben érdem. a dologba. És addig nincs eredmény? Addig vége Az, az Alkotmánybíróságot kivételesen kötítva, ami. Igen, határ igen, igen, igen, igen. Ha jól emlékszem, hat napos határideje van. Értem. Tehát az egyáltalán nem biztos, hogy ennek júniusban vége van. Nem biztos. Ez mekkora bizonytalanságot okoz, vagy nem okoz jelentőset mondani, hogy csak októbertől? Jelenleg esetékes... nem okoz működési bizonytalanságot, hiszen a szeptember végéig egyértelműen van hatásköre a jelenlegi városvezetésnek és működik a okay. város. Megvan a főpolgármester. Igen. Mit feltételez arról, amiről. Wintermantel Montes Zsolt és Baranyin Krisztina egymástól függetlenül éltek. Wintermantel Montes Zsolt az én kérdésem hatására, Baranyin Krisztina pedig tudom is, hogy Ferenc kérdése hatására azt mondta, hogy vannak aggályai a, a lendő közgyűlés működő képessége felől. Hát, nyilván aggályai lehetnek az embernek, hogyha cselekvői pozícióban van az ember, akkor nem aggályokról kell beszélni, meg kell próbálni ezt megoldani. Ha meg nem cselekvői pozícióban vagyok, akkor majd én is fogok tudni jó tanácsokat adni <laughs> És nem tudok más nem, mondani. Nem, nem, nem, ugye, ugye jelen pillanatban nem, nem tudjuk de, a de pozíciót. De megvan, megvan véve uh, a ön ma oh. június halabány nincs. 13-en. Uh, nem gondolja, vagy gondolja azt, hogy bármely pártnak is érdekében, vagy több pártnak érdekében állna ez az elletetlen, és sokkal inkább ez egy ilyen patchwork lesz a szónak abban az értelmében, tehát nem a rajzolatát illetően, hanem hogy egy olyan fővárosi munka veszi a kezdetét, ahol az ember egyenként kell, hogy előtte lezongorázza azt, hogy többsége legyen, mert könnyen lehetséges, hogy ami így működik, ott másféleképpen működik, ami egyébként nyilvánvalóan hasonlít majd az előző közgyűlés munkájára, de mégis lesz benne valami különbség. Ez így lesz. De hát ebben azért ez nem egy megoldhatatlan feladat. Ön már végzett ilyen munkát? Tehát azért 34, mondjuk, mondjuk az körülbelül 34 előterjesztés van átlagosan egy közgyűlésen. Ez hát most körülbelül ebben azt mondom, hogy a 34 előterjesztésből a fele az, az előző testületben is több, mint a fele egyhangúan ment át. Tehát, mert hogy olyan jellegű döntések, amelyek mögött semmilyen politikai, nem tudom micsoda a gondolkodást nem igényel, ez egy alapvetően, ha jól előkészített előterjesztés van, akkor ez egy viszonylag bináris kérdés, hogy elfogadja vagy nem fogadja el. Akkor maradt nekünk most a számolás közepett most nagyon leegyszerűsítem, kb. olyan 15 előterjesztésünk, amivel munka van. Ennek azt mondom, ebből valójában a 15 előterjesztésben nem feltétlenül az összesnél van nagyon e, sok egyeztetni való munka. E, igazából én úgy érzésre az elmúlt ciklus alapján azt tudom mondani, hogy egy ilyen, e, elő, egy ilyen közgyűlésnél, mikor, hogyha kiindulunk ebből a 34-35 előterjesztésből, akkor 5 kötőjel 8 előterjesztést tartok átlagosan olyannak, amivel komoly egyeztetni való van. Ezeket a munkát el kell végezni. Helyes. Jó. A miniszterelnök úr, osztályfőnök azt mondta az Indexnek, hogy, hogy változás szeretett volna Budapesten, ez nem történt meg. Van némi tudásom a város állapotáról, mondta ilyen eufémisztikusan. A némi nincsen idéző se. Itt veszőt, állapotáról vesző, itt vesző, kérem, vesző, nagy bajok vannak. A pénzügyi összeomlás szélén áll Budapest, vagyis már össze is omlott múltidőt. Szóval itt komoly munka vár a megválasztott képviselőkre és a főpolgármestere, aki akarják húzni a várost ebből a helyzetből. Mit gondol a főváros anyagi helyzetéről az elkövetkezendő hónapokat illetően? Egyrészt, hogy tényleg összeomlott-e, illetve ha nem omlott össze, az együtt nem működésből adódóan össze tud-e omlani, amiről ön azért időnként szokott beszélni, nem is olyan nagy időn van egy olyan elem a dolognak, amit én nem látok, amit maximum a miniszterelnök lát, hogy a kormány milyen megszorításokat fog csinálni az elkövetkező hónapokban. De szemben azzal, amit a közgyűlés nem fog meghozni módosításban, a szervezet és működési szabályzatot illetően, arról nincs megbizonyosodva, hogy a fővárost illetően nem fognak születni új jogszabályok. Mm, nem csak a fővárost érintően, hanem a... egyáltalán az, önkormányzat az önkormányzati rendszer. Rendszer. A... A... Igen, is. ugye az ellátórendszerekkel. együtt. Ezért nem tudom, hogy amit jelenleg... Majd tízes kellene ez mennyire tartja valószínűnek. Ez olyan kilencnek. Ez <gül> de nem kevés. Hát, de az most nem. ne legyünk naívak, hát a főváros, az ország költségvetése borzasztó állapotban van. A hiány mértéke prognosztizáltan hatalmas lesz. Nem tudott költségvetést alkotni júniusban <gül> uh -huh. a parlament, van. nem merték bevérni. Mert várták, ahogy lesz az amerikai állap. Ami ugye nonszensz, mert most, hogyha ebbe megyünk abba a folyamatba, hogy akkor a jogorvoslat, a is kivárják, akkor nem lesz 2024-ben elfogadott költségvetés az országnak, 2025-re vonatkozóan. Hiszen egyébként ugye nem csak elfogadni kell egy költségvetés, hanem be is kell nyújtani. És a benyújtást megelőzve, meg paraméterek alapján meg kell határozni, hogy milyen tervezési műszóval, premisszákkal élnek, azaz, hogy nem, ne is menjünk bele, mert butasság, tehát nyilvánvalóan arról van szó, hogy olyan mérték bizonytalanságban van az ország ö, gazdasági helyzetében hogy nem merték júniusban lefektetni azt, hogy mi fog történni 25 januárjában. Ebből azt következik, hogy még 24-ra van közön, biztosan korrekciókat kell csinálnia ennek a kormánynak, annak érdekében, hogy a 24-es pozíciója ne legyen annyira tartalatlan 25-höz de ezzel nem tudok mit csinálni. Amivel én tudok mit csinálni, az az, hogy ha a jelenlegi tudásból indulok ki, meg a számokból, akkor ehhez hogyan igazítom a, a napi működését uh -huh. a városnak. Én azt látom, hogy jelen pillanatban, ha nincsen váratlan húzása a kormánynak, akkor ezt a napi működést biztosítani. ha hogy húzása van annak a határideje, akár azonnal is lehet? Hát láttuk, tehát bármikor lehet növelni a szuziális hozzájárulást, bármikor el lehet vonni még normatívát, mármint meg lehet csinálni ebbe a történetbe. Uh, nyilván akkor sincsen jó állapotban a város, hogyha mindezek a feltételek változatlanok lesznek, és úgy végig tudjuk vinni a költségvetését és kördesi oldalról, ahogy egyébként ezt elterveztük. Azért uh, nincs jó helyzetben, mert egyébként azért, és erről itt sokat beszéltem, ugye 75 milliárd forint az, amit szolidaritási hozzájelésként be kellene fizetni. Azért, uh, amikor Önjelöltek a megszakérti kívülről a főváros költségvetését, és azt mondják, hogy mindig van 15-20 százalék mozgástér egy költségvetésbe, akkor erre rátok mutatni én is, hogy persze, hogy van, ezt úgy hívják, hogy szolidaritási hozzájárulás. Ha azt nem kéne befizetni, de akkor itt bármit lehetne csinálni most kistúzással, akkor nyilván lenne pénz. Jelen pillanatban filérről filére rakosgatjuk a pénzt, hogy szépen ez kitartson. Év végéig, amikor egy új költségvetés év kezdődik. Ez a, ez a megoldás. Ugye az, hogy a miniszterelnök van tudása a folyamatról, ez két dologból lehet. Egyrészt ráért és olvasgatta a főváros anyagi helyzetéről szóló előterjesztéseket, például állami számövőszék jelentéseket, B nem annyira élt rá, és megkérdezte mondjuk a minisztereit, hogy akkor ők mit látnak az adatok alapján, de legalább mind a kettő arra enged következtetni, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, ami tök jó és már sokkal előbbre vagyunk mondjuk, mint tavaly évben, akkor egészen biztos voltam benne, hogy nem foglalkozott a főváros uh, helyzetével. Miközben hát ez egy közös kincs, tehát hogy azt végignézni, hogy annyilag lelőleg lerohasztanak minket, majd azt mondják, hogy kátyusak az utak, az egyszerre azért durva is egyáltalán nem vicces. Hát de lesz, hogy itt is van erre utalás hiszen <kül> Arról van szó, hogy egy olyan vita, amit nem érdemes folytatni, ha valaki elvállal egy várost, ez ugye a karácsonyi gelyre és azt vezeti, akkor vezesse, az nem elég, hogy az ember sikertel, akkor mindig ügyesen megnevezi, milyen külső tényező ezért a felelős. De hozzáteszem, szerintem nem voltunk sikertelenek, de ezt a választok döntik el a végén. Amit eddig eldöntöttek, az önnek miről szó? Hát nyilván ugye a... Tehát ma 2024 június 13-án 8 óra 24 perc. Ugye, ha Karácsony Gergely kapott több szavazat, akkor szerintem a város lakói arról döntött. Annak a de... jelentősége? A képviselőteslet az másodlagos? Nem másodlagos, de egy annyira furcsa helyzetben vagyunk, és ugye erről előre is mondtam, hogy fogalmunk sincs, hogy a listás nem mi fog majd dönteni az embereknél, hogy a hiszen egyszer összetolva az európai parlamenti választást, a fővárosi listás választással, ez, ez kiszámíthatatlan volt ebből a szempontból. Csak a kérdésre válaszolva, én azt gondolom, hogyha egyszer ez a műfaj, hogyha város lakói azt mondják, hogy a többség szerint, Kalácsony Gergelynek kell folytatni a munkát, akkor én azt is gondolom, hogy ebben azt is kimondták, hogy mi nem csak panaszkodtunk, hanem egyébként cselekedtünk is. Sajnos a politikai ponton túl szintén bináris műfaj, vagy megválasztanak, vagy nem. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, köszönöm akkor hogy elkéssen, és akkor a jövő héten a szokott, szokott időben, de így. ha valami van, akkor szól, és igyekszem átalakítani a táncrendet. Viszont most sajnos nem tudom kikísérni. Köszönöm szépen, jó tőnknek. munkát. Neked rossz lesz ez így, Kis Ambrus általános főpolgármester helyettes volt, aki egy vendége. Én azt feltételezném, hogy itt mind a két beszélgetésben olyan tartalmak hangzottak el, amelyek érdemesek arra, hogy ezt a hazai sajtó átvegye, hogy átveszi, -e vagy sem, ez a hazai sajtón múlik. támogatott tartalom következik. Különösen, hogyha fölveszük. Szia, Bence, lehet? Én csak tátottam eddig a számat, mert Wintermantel Zsolttal is olyasmikről beszéltem, amit sehol se olvastam és hallottam, aztán Kisambrussal is. Valamint azért annak a Ugye most nagyon sokan boldogok, hogy Zuglóban új polgármester van, mert ugye én megmondtam, hogy az új polgármesterrel nem fogok együttműködni, mert az embernek van lojalitása, és ez így természetes a szerződésem, is. boldogok, hogy emiatt én, vagy ez a stábít, a jövedelem egy részétől elesik, nagyon furcsa egy nép van az, ami itt van, de ugye anélkül, hogy kibeszélnélek, ugye egy olyan nagy cégnek a vezetője, mint te, de ez más állami cégekre is vonatkozik. Minden egyes esetben úgy néznek, vagy nézhetnek, ez jobb fogalmazás. Egy országgyűlési, fő, vagy önkormányzati választás, hogy az ő pozíciójukat mennyiben befolyásolja. Tudnál egy olyan országot mondani, ahol egyébként az ott élők elmondása szerint ennek a jelentősége, ha azt nem is mondom, hogy nulla, mert valószínűleg nulla nincsen, de nagyon alacsony? Vagy ezt egyébként rosszul látom, és itthon sincs így? Jó kérdés, nem tudok erre konkrét példát hozni. Biztos vannak országok, ahol lényegesen magasabban, és vannak országok, ahol lényegesen alacsonyabban vannak meghúzva azok a szintek, ami egy önkormányzati vagy országgyűlési választás esetén egészen biztos, hogy érint. Támogatott tartalmat írjunk ki, András Sliczős. Ez a státuszkó szerintem, itt Magyarországon is dinamikusan alakult és alakult az elmúlt 30 évben, Úgyhogy biztos, hogy más volt az igazság, mondjuk nem tudom, a 94 és 90. Jó, és csak arra is mondom neked, hogy ne legyen ennyire eltett, hogy ne hogy ugye készülvén a mai beszélgetésünkre, mert ugye elég el nem módon. Ugye nem elég bejárni a Városligetet, van egy csomó olyan történés, ami nem ehhez kapcsolódik, és azt is tudom, hogy ma a Kresszpark a fő üzenet, és természetesen megfelelő időt és részletezést fog kapni, de ugye a ligetvédők oldalán láttam, hogy a ligetvédők felvették az összes, párttal a kapcsolatot, és ha azok egyébként hajlandóak voltak válaszolni, akkor közzétették azt, hogy ők egyébként óhajtanak-e bármit is tenni a Ligettel kapcsolatban és azért ez engem ebben a formában meglepett, ugye egyrészt olvastam a Momentum válaszát, másrészt olvastam a Vitézi László programjának vonatkozó Vitézi Dávid elnézést programjának vonatkozó pontjait, amely azt mutatja, hogy azért a Városliget jobba Jól működik, de nem szűnt meg politikai szinténnek lenni, amit gondolom, hogy te őszintén vágynál, és örülnél neki, hogyha a város ligetnek nem lenne kettős, hármas, négyes tartalma. Szerintem itt ketté kell választani a dolgokat. Az egyik, tavaly télen volt szerencsém Malagán járni, ahol Európai Szép Harmadik legjelentősebb katedrálisa, legnagyobb méretű katedrálisa van, aminek az építését eredetileg 200 évre tervezték, végül 300 év lett belőle. Ezért kicsit irigykedve... Ez a Szágráda familia sokáig készült? Így van, ez a katedrálisoknak egy jellemzője, de azért... Úgy végig gondoltam, hogy azért a döntéshozóban, aki elhatározta, hogy épít egy katedrálist, és pontosan tudta, hogy nem ő, nem a fia, de még az unokája sem fogja látni a befejezését, valott azért nem munkált az a típusú szorongás, hogy akkor ennek választása kész kell lennie, vagy mi történik akkor, hogyha esetleg kurzusváltás következik be. Tehát azért a történelmileg meghatározó léptékű, Fejlesztéseket legyenek, ezek társadalmi vagy építészeti fejlesztések, azért általában valamilyen konszenzus, támogatottság, de legalábbis politikai sziklusokon történő átívelés kell, hogy kísérje, hogy ez szerencse miatt, vagy pedig tudatos döntés alapján ez azt gondolom, hogy országonként változik. De nem megkerülve a kérdésedet, ugye itt a, a ligetvédőknek a főpolgármester jelöltekhez írt lebelére, azért egy bizonyos típusú azt gondolom, hogy a saját mentális egészségem megóvása érdekében szükséges rezisztencia az elmúlt évtizedben, amióta viszem ezt a projektet kialakult bennem. Tehát természetesen nem vagyok hivatott arra, hogy eldöntsem, hogy valakinek a véleménye, vagy valakiknek a véleménye fontosabb, vagy kevésbé fontos a Városliget ügyében, de azt azért látni kell, hogy itt azért milliós Elégedett és boldog látogató szám van a Városliget összintézményeibe. Kiki ízlése szerint távolról jön, megnézi, meg se nézi, véleményt mond, szereti, de minden nagyon nagyon-nagyon sokan vannak, akik szeretik, és ennek se közösségi, média felületeken, se pedig választási kampányokban nem adnak hangot. Na most az a helyzet, hogy én tisztában vagyok vele, és ez így helyes egy demokráciában, hogy legyenek olyanok, akik ellenérzéssel viseltetnek, hogy ibradiktú akár életcélt is ad nekik a ligettel szembeni ellenállás, akik aztán minden politikai eszközt megragadnak erre, és a politikusoknak pedig az a dolguk, hogy mindent a politikai térbe próbáljanak meg bevonni. De ennek a jelentősége a Városliget fejlesztése szempontjából az én nézve a tízes skálán a mínusz ketteshez konvert. Rendben van, akkor térjünk át az ingyenes kressulival, Ugye egy olyan programról beszélgettünk, amely pontosan ma veszi kezdetét, és augusztus 27-éig tart. Megnéztem ezt a Kressz rengetegen voltak, Erről a programról mindjárt beszélgetünk, egy dolgot árulja el, hogy azok a be, bezárható sátorszerű rudakkal kialakított nagyon szép izék, amelyek egyébként, amikor ott voltak üresek voltak, azokban egyébként mi kerülött, biciklik, vagy mit, azok, azokban mit lehet tárolni? Ha házikószerű épületekre gondolsz. Igen, igen, igen. Elnézést, hogyha nem elég szakszerűen írtam le, meg hát én belátom, hogy mindenki mást vesz észre, mint én. Nekem ez is feltűnt, de még egyszer mondom, sok gyerek volt, óvatosan közlekedtem, hogy szabályos legyek, ne gázoljanak el, ne okozza problémát, de közben ez is felvetődött bennem. Elnézést kérek a vezérigazgató úrtól, hogy úrtól egy-egy kérdéssel megzavarom ez ügyben. A, a, kérd, a, a kérdésed uh, annyira releváns és annyira jogos, hogy ez egy önvizsgálatra és önkorrekcióval kellett, hogy készítsük ezt, mert <gül> voltuk a tervek alapján, hogy elég egyértelmű, hogy ezek szimbolikus terek, ahol amik buszmegállók vagy egy ah. reptéri transzfer. De azokba be lehet menni, csak úgy mert én nem láttam azokon bejáratot. Be, be, be lehet menni, az egyik oldaláról nyitott általában ezek a házak, ha ugyanarról beszélgetünk. Akkor voltam, nem volt benne senki, igen. Én azért már láttam, láttam be. <gül> Jó, nem van. Igen? Annyira, annyira jogos a kérdés, hogy kértem is a kollégákat, hogy készítsék el azokat a cégéreket, amiket aztán ezekre a házakra... <gül> most napokon belül ki is fognak akasztani ami a beazonosításukat hogy egy város imitációba hiszen itt mégiscsak erről van tulajdonképpen szó ö, azok akik még csak ismerkednek a város szerkezetével azok be tudják azon isteni, hogy itt most egy iskolából lépnek -e ki éppen zebrára, vagy éppen egy reptéri csomagtranszferbe találják magukat. Mit is szimbolizál ez, és hogyan is tartozik hozzá Na, hát akkor... Kérdése teljesen jogos. Oké, okay, rendben van. Akkor most nézzük a lényegét. Milyen programok lesznek, milyen sűrűséggel, mi ez a ligetjogosítvány, mi a korosztály, mi a helyzet, vezérigazgató. Figyelek. Itt van a papír előttem, de nem hiszem, hogy az lenne jó, ha én ezt most felolvasnom. Ugye itt arról van szó, hogy a Műszaki Közlekedési Múzeumon és a Bike Ride-al együttműködve jött létre, magyarul, hogy ennek elméreti és gyakorlati alapja van. Ez alapvetően egyébként biciklista, tehát olyan gyerekekre vonatkozik, biciklikre vonatkozik, vagy másra is? Nem, ez másra is, másra is vonatkozik, nyilván valamilyen közlekedési eszközzel, ez lehet természetesen roller, lábba hajtott kokkárt, vagy gördeszka, gördeszka vagy műanyag kismotor, tehát tulajdonképpen mindegy. Ugye mi itt azért egy régi hagyományt hozunk vissza, és különösen boldog vagyok, hogy a Városliget világából elgravitáló közlekedési múzeummal partnerségbe tudtunk kerülni ebbe az ügybe, hiszen azért a cél az teljesen világos, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a közlekedés, ezen belül is különösen a városi közlekedésnek a szabályaival, és ennek azért teljesen gyakorlati haszna van. Mi az, amit a és Közlekedési Múzeum ehhez hozzátett? Ők adják azokat a kollégákat, akik aztán segítenek itt az oktatásban. Hát azok, akik a crest programot viszik, abban a közlekedési múzeum kollégái adnak egy, egy támogatást. Tudom már, ez ingyenes, de regisztrálni kell. Regisztrál. Hova menjen? mikor menjen? mi történik vele, A három alkalommal részt vesz, mit kap, hogy működik az egész? A Liget, vagy pedig a ligetbudapest.hu honlapon lehet regisztrálni erre a programra. Limitált a szem? Hát nyilván van egy korlátja, de alapvetően úgy készülünk, hogy meglátjuk az érdeklődésnek a létszámát, hiszen ezt már nem tudjuk megmondani, hogy 10 száz 100 vagy 1000-es nagyságrendbe jönnek az érdeklődők. Ha nagy a számok, akkor lehet, hogy bővül az időpontok száma? Így van, ez a cél, egyértelműen ez a cél, hiszen azért ez mégiscsak egy bizonyos típusú közfeladat, amit azért uh -huh. tudunk ellátni. Az egész közlekedési parknak a létesítése, már a 70-es években is ezért történt a közlekedés, azóta itt nem lett, csak lényegesen bonyolultabb, és én pont most szembesültem egy 14 éves fiú édesapjaként, hogy bizony 14 évesen már kresszvizsgát lehet tenni, egyszerűsített kresszvizsgát lehet tenni, amivel egyébként 50 centi alatti robogóval a forgalomba közlekedni is lehet. Ezt az ember, ha a jogszabályokat áttanulmányozva... És rázt kapta, hogy a fiat kér egy ilyet? Van olyan osztálytársa, aki... Érte, és azért így egészen testkezelből ránézni, és semmiképpen nem leértékelni szeretném a 14 éves korosztályt, és elképzelni, hogy ők a deaktéren kellene, hogy kanyarodjanak, keresztül a villamoson és a négy sávon még nem látom teljesen felkészültnek őket, szóval a viccet félretéve nyilván ezt nem lehet elég... Nem, de ez egy teljesen komoly tartalom, tehát én ezt teljes mértékben megértem. Egyébként amiről beszélünk, annak hány évesek a célközönsége? Itt alapvetően azért kisebb korosztályra lövünk, tehát óvodától föl. Lövünk ezt itt, javítsuk ki, mert aztán figyelj, óvattal, tehát itt már kommunikációs tanácsadói körben is vagyunk. Tehát igen. A, igen. Igen, igen. Igen? Lőni senkire nem lő. Lőn, igen, de. igen, igen. Szóval mi a célközönség? A célközönség alapvetően óvodától fölfele, és egészen a kiskamaszkorig várunk mindenkit. Hánytól hányig? A programra. Ö ezt szerintem te most a lévő papírokból pontosabban tudod megmondani. Jó, rendben van, akkor meg fogom nézni mindjárt, ha megtalálom. De ez azt jelenti, hogy maga a kor az egyébként kizáró tényező lehet, tehát egy bizonyos kornál kev, kisebb és nagyobb ebben nem vehet részt. Elmé elméletileg nem, de gyakorlatilag itt is az a helyzet, hogy megnézzük a regisztrációk és visszajelzések alap az igény, és hogyha a nyugdíjas kresztan folyamot ö... nincsen korhatár egyébként nem látok akkor, ilyet akkor meg fogjuk találni. Én azért mondom, hogy hivatalosan nincsen korhatár gyakorlatilag azért itt az óvodás korosztálytól a kiskamasz korosztályig, hát ők azok, akik elsősorban látogatják a játszótereket de nem... van még egy melléklet, megnézem, hogy abban van -e róla szó nem lennék ebben ö, radikális és... mikor lesz, mi zajlik ilyenkor majd? A, ugye hétvégenként tartjuk ezeket a tanfolyamokat, ez az első időpont, de utána természetesen, ha igény van rá, akkor ezeket ki fogjuk pontani, és akár hétköznap, vagy péntek délutánonként is lesznek. A regisztráció alapján mindenki megkapja a visszajelzést, hogy mikor tud részt venni ezeken a programokon. Azt, ha jól emlékszem, azt hiszem, hogy szombatonként és vasárnaponként reggel kilenctől indulnak majd ezek a programok repülőgépes üzemmódban voltam, úgyhogy ott nem tudtam megnézni, hogy erről egyébként. Én azt jól látom, hogy múzeumpedagógiai foglalkozások zárt térben, szűkebb terjedelemben, nyitott téren, korábban is voltak, de ilyen szervezett időszakos vagy nyárhoz kapcsolódó program nem volt még a Városligetben? Legalábbis ennek a korosztálynak nem. Tehát ugye a pedagógia szó feltételezi, hogy alapvetően a, a, a gyerekekről beszélgetünk. Nekik még ilyen típusú nem volt, bár hozzáteszem, hogy azért ugye szintén regisztrációhoz kötött, idén is folytatjuk. Tavaly is nagyon népszerű volt a Szabadtéri Színház, eh, ami kifejezetten gyerekszínház funkcióval megy. Tehát ahogy itt a műsor keretein belül is többször beszéltük, eh, mi alapvetően eh, igyekszünk az egész városligetet egy eh, élő rendszerként fölfogni, és megpróbáljuk Városliget ZRT-ként összehangolni azt az elképesztően színes kínálatot, amit a különböző részben általunk felügyelt részben tőlünk függetlenül működő intézmények adnak, és vagy területhasználati igényel fordulnak a Városliget ZRT-hez, és mi adott helyzetben ezt megadjuk. A cél az tulajdonképpen az, hogy 365 napon keresztül legyen gyerek vagy felnőtt, találjon valami számára izgalmas programot a Városligetbe. Ha valaki ellátogat a ligetbudapest.hu, teljesen megújult ez egy hónapja, teljesen megújult honlapjára, akkor látja is, hogy teljesen átstruktúráltuk, hiszen az a didaktikus alapvetően a projektelemekre fókuszáló, magyarul pontosan elmondjuk, hogy hol van a a ki a tervezője, hogyan épült, mik az extrai, milyen díjakat nyertek. Ezek a, ezek a projektelemeket bemutató részek, ezek egy menüponttá, nem mondom, hogy silányodtak, de léptek vissza, és az egész honlapnak a szerkezete alapvetően arra épít, hogyha valaki télen, nyáron, hétköznap, hétvégén, délelőtt, délután, gyerekként, felnőttként programot keres a Városligetbe, akkor ezt a lehetőség szerint Megtalálja függetlenül attól, hogy ez a szép művészeti múzeum egy kiállítása, az állatkertnek valamilyen ö, attrakciója, vagy a zeneházában Jó, akkor még egy, egy dolog, hogy ebben szerepel június 1. augusztus 17-e között minden szombaton a Bike Ride Egyesülettel 5-7 éveseknek 8-12, tehát ö, akkor itt vannak az adatok. Uh, illetve június 18-a és augusztus 27-e között két hetente keddenként a közlekedési múzeummal uh, különböző időpontokban 5 és 7, illetve 5 és 7 éves között, illetve 8 és 12 éveseknek kerékpárszereléstől kezdve egészen a kresz alapismeretekig. Hajnalok hajnalán írtam egy... Uh, e-mailt Adriennek, attól valószínűleg nem ébredt föl, amiben azt kértem, meg tudom csinálni egyedül is, hogy ugye a jövő héten lesz a tudtommal a múzeumok éjszakája, és miután a múzeumok éjszakájára külön felhívja a szíves figyelmet a liget, ennek következtében ha egy-egy helyről lehet találni valakit, aki részletesebben beszél ezekről a programokról, azt megköszönném, és ha én, ha csak nem egy rossz oldalon voltam, akkor itt most kiterjesztett terjedelemmel működött a liget, és a ligetet, mint földrajzi egységet vette nem csak azt, hogy ő egyébként mivel rendelkezik, vagy mit tulajdonol, és így aztán nem csak a néprajzi múzeum, nem csak a magyar zeneháza, tehát szép művészeti magyar zeneháza szerepel benne, meg a néprajzi, hanem szerepel benne a műcsarnok, a mezőgazdasági múzeum is. Így van. Így van, hiszen az a helyzet, amit az előbb is beszéltünk, hogy nyilván mi, akik elég régóta foglalkozunk itt a liget kérdésével, mi hajlamosak vagyunk elkülöníteni azt, hogy valami a város... De aki igen, de aki ott van, az nem. ...fejlesztése, vagy éppen állami, vagy önkormányzati tulajdon, vagy az állami tulajdonon belül az MMA-hoz, vagy pedig a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz tartozik, de úgy van, ahogy mondod, ez természetesen azokat, akik a 6., 7., 13. és 14. kerület határán lévő zónába látogatnak, hívjuk ezt éppen városligetnek, számukra ez tulajdonképpen teljesen irreleváns. És hogy ebben kaphatok segítséget, azt megköszönöm, annyiban jobb, hogy nem egy felsorolás jellegű műsor készül, egyébként ilyen már készül, de a nagy érdemi az valószínűleg jobban örül, hogyha nem egy általán elmondott felsorolásban részesül majd a jövő héten. Különböző demonstrációk voltak az elmúlt időben a ligetben, amelynek politikai tartalmával én itt most nem szórakoztatnálak téged. Egy dolgot meg lehet állapítani, hogy Budapest, illetőleg a Városliget látképkébe olyan mértékben szervült a léghajó, hogy arra szavak nincsenek. Beleértve, hogy ha én kim vagyok az erkéjem, nem győzők mindig megemlékezni arról, hogy fönt van vagy lent van, ami ugye egyebek közt azt is mutatja, hogy milyen légköri viszonyok vannak, hiszen az elmúlt idő például nem feltétlenül kedvezett, és ez ugye nem örömhír a tulajdonosoknak, akik ezt üzemeltetik, de akkor, amikor fön van, akkor olyan látványosság, amiről képtelenség megfeledkezni. Ezt csak azért mondom, mert minden nap látom. Ez, ez egyébként uh, teljesen elképesztő, és őszintén szólva tudtuk-tudtuk, uh, de nem sejtettük uh, mi is. Tehát uh, a színei-színeibe pompázó léghajó az azt gondolom, hogy politikai hozzáállástól függetlenül valóban Budapest a gyugi vált. Ez így igaz. Ezt ugyanúgy látom a főpolgármesternek, az ellenzéki televízióknak, a kormánypárti médiumoknak az oldalán, mint bárhol máshol. Amikor a negyedikes irodalomtankönyv címlapján is megjelent egy stilizált pallon, akkor lehetett látni, hogy ez valóban hozzáéget szerintem. Igény volt erre Budapesten hogy Budapestet valamivel távolról is lehessen azonosítani. Emlékszem azokra a csatározásokra, amit a tulajdonosi körrel folytattunk, hiszen ők el tudták volna képzelni, hogy szaknyelven szólva a ballonnak a kupolája az egy reklámhordozó legyen. Nem, ez jó döntő ja. született. Ez... Mi ebben nagyon erősen kötöttük az ebetakaróhoz, hogy ez színei színei vagy a halál, és és most azért a tulajdonosok azt mondták, hogy bár a megtérülésük lényegesen lassabb, hiszen a kupolát nem tudták értékesíteni reklámfelületként, de be kell, hogy lássák, hogy az, hogy ez nem politikai diskurzus tárgya, és egyöntetően mindenkiben pozitív élményeket okoz, ez, ez kizárólag színjei. Azt kérdezem tőled, éppen abból adódóan, hogy az elmúlt időben megint többször voltam a ligedben, hogy maga a gyepes, tehát hogy célja-e az imáron teljes mértékben elkészült városligetnek, amitől egyébként még messze állunk, hogy az mindenhol olyan legyen, mint az angol gyep, vagy igenis lesz olyan, hogy kiárások, tehát amikor az emberek egész egyszerűen valamilyen közlekedési okból levágnak területeket, és ott egy gyalogos ösvény jön létre, kitaposott fűvel, amihez egyébként mindenki hozzá van szokva, tehát ugye ez nem egy városligeti sajátosság, nem az a kérdés, hogy ezt majd a végleges tájképnél a kertészet, illetve azok, akik ezt tervezik, akarják-e megszüntetni, vagy sem? Nincs értékítélet, tehát számúra nincs ideális, csak egyszerűen kíváncsi vagyok. Értem. Alapvetően a tájépítés tervezőnek, Szlosziát Györgyéknek a feladata és felelőssége az egész tiget tekintve, hogy előrelássanak egészen odáig, hogy ez egy gyakorlati használat mellett lehetőleg megelőzzék és már eleve oda tervezzék a sétányokat, ahol az emberek optimálisan közlekedjenek és ne hozzanak létre olyan helyzeteket ahol a rövidítések evidens módon keresztül mennek ezen vagy azon. Természetesen a, a, a ligetnek a zöldje az továbbra is használati zöld, nyugodtan, bárki, bárhol át tud rajta sétálni, és azt tudom mondani, hogy az elmúlt, hát most már négy-öt-hat évben, amióta azért itt nagyobb méretű zöldfelületeket adtunk át, nem végtelen számú, de volt egy-két-három olyan, úgy hívjuk ezt, hogy átlásás, amit aztán végül szervítettünk, és éltünk azzal a ö, gyakorlati eszközzel, ami egyébként teljépítész. Áépítészetben egészen bevet, hogy azért, amerre az emberek ténylegesen menni akarnának, és valami miatt nincsen út, ott jellemzően valamilyen ösvényt azért létrehozunk, vagy létrehozunk. Majd... Igen, továbbra sem cél az, hogy a zöld területeket akár csak bokaméretű kerítésekkel is elkerítsük annak érdekében, hogy jobban rákényszerítjük az embereket az utakon való közlekedésre, hiszen én nagyon sokat vagyok nyilván a városligetbe, és pont tegnap kora este is keresztül jöttem ott a Műcsényi Mihály Botanikus kerttől kezdve egészen a Néprajzi Múzeumig, és azt látom, és azt láttam, hogy pontosan úgy működik a Városliget, ahogy ezt egyébként Flossér Györgyék megálmodták, hogy különböző társaságok, anyukák babakocsikkal, vagy éppen tájcsizó emberek, vagy csak párok, egy kockás plédet leterítve a zöldön, ott piknikálnak. Igen, ez így van rendjén. A beszélgetésünk legvégén immáron tiszteletben tartva a te egyéb irányú programjaidat nélküled, majd elmondom, ennek a hétvégének a kulturális és nem kulturális eseményeit, hiszen most már nagyon sok esemény van hétvégén egyértelműen, de hétközben is a Városligetben a véradástól kezdve futóversenyeken át színházi előadásig. A fővárosi közgyűlés lendű munkatervétől függően vagy annak a függvényében te gondolsz-e bármit is a Kóskároly sétány átalakításáról, vagy ez jelenleg nem aktuális? Tehát ami 2024-et vagy 25 első felét illeti, illetve azt is kérdezhetném, hogy mekkora előkészület kell ahhoz, hogy abban érdemi változás legyen? Szerintem ez alapvetően döntés kérdése. Vannak progresszív közlekedés tervezők, akik azt mondják, hogy a Kóskáról lezárása, azaz a liget teljes eredeti egységének a létrehozása, hiszen nem lár lezárásról van szó. Ez egy végtelen egyszerű feladat, kettő darab pollér kell, a két végére és egy döntés, hogy itt nem lehet közlekedni, megint másokan nélkül, hogy az észak-Cseperiszerintóta víz alatt összenekötnék, vagy a föld alatt összenekötnék Észak-Buda kiemelt részeivel. Nem tudják elképzelni, tehát, hogy rengeteg közlekedésfejlesztést feltételeznek, úgyhogy ebben e, nyilván kell egy szakmai konszenzus, azt gondolom, hogy el kell jutni az elkövetkező egy-két évbe, hiszen a liged zöldjének és parki területeinek a rendelke. Maj lesz, 24-ben nem lesz aktuális. Az, az, az halad az a, a kóskáros sétány felé, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 24-ben nem is, de 25-ben egészen biztosan foglalkozni kell már ezzel a kérdéssel. Miután a jövő héten nagy valószínűséggel a múzeumok éjszakájában, lesz egy utolsó kérdés. Ugye az, aki még fel akarja keresni a Néprajzi Múzeumnak a legkülönbözőbb tereit, mert egyébként a zárás alatt is lesznek bejárható területek, de redukált mértékben, ugye jól mondom Bence, hogy ez ezen a héten és a jövő szombatjáig tegye meg, mert azt követően átmeneti időre zárva lesz. Így van, hiszen a az állandó kiállításnak az installációja, ezt te is láthat, az foszírozott tempóban zajlik. Ez 22-ét jelent egyébként? Tehát a 23-án már zárva? A éjszakáján nyitva van még, Igen. és hétfőtől van. 24-et. Így, Így van. De fejezd a mondatot. Egy, két hónap lesz nagyjából, amíg zárva lesz ez a tér, és ez alatt az idő alatt Tulajdonképpen nem elárulva műhelytitkokat, de az állandó kiállítás a liget eredeti koncepciója alapján is kiköltözik az ingyenesen látogatható közösségi terekbe is. Tehát tulajdonképpen egy olyan belső tér jön létre, ahol ha az ember belép a Néprajzi Múzeumban, akkor már találkozik még a jelenleginél sokkal intenzívebb formában azzal az elképesztő gyűjteménnyel, amit kemecsi lajosség kezelnek a 150 év után a visszatért néprajzi múzeumban. 8 óra 54-ről volt szó, 8 óra 54 van. További legjobbakat, Bence? Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen én köszönöm. Szia! Györgyel Jövcs a Várossegez életi hallották, és a fényképét látták. Véradás a Városligetben, ez június 15-én lesz, ez ugye akárhogy is nézzük a szombat, 11 és 17 óra között ez a Liget Budapest látogatóközpontban lesz. 22-én szombaton, tehát egy hétre rá, a múzeumok éjszakájával egy napon, egy szülős családi nap a Ligetben, ez 10 és 1 óra között van szintén a Városligetben, Gyerekszínháza ligetben a Schuster Manói, a Szépenő Színház izgalmas és varázslatos családi mese előadásokkal várja a három tíz éves korosztályt a parkban. A színes díszletek közül zajló mesejátékokat könnyen érthető verses formátumban adja elő a három-négy fős társulat, és közben játékosan bevonják a részvevő gyermekeket a produkciókba. A programok időtartalma háromnyed órától egy óráig terjed, és erre az első előadásra ez két hetenként lesz, az első előadásra június 16-án vasárnap 10 órakor kerül sor. Schuster manói négy fős zenés mesejáték. 45 percben. Liget, Budapest látogatóközpont, nagy játszótér mögötti füves terület. Mozgás éjszakája is lesz. Ez pénteken, 14-én, az akárhogy is nézzük, ez holnap van, fél kilenckor kezdődik, és szombaton 4 óráig tart, tehát hajnali 4 óráig. A nem tudom, hogy éppen hol fog erősíteni, de hogyha egyébként kierősítette a zenekart, akkor drága András, 4 óráig elmez még futni a, a városligetbe, hogyha engesztelhetetlen vágyat érzel rá, vagy ön, vagy én, vagy a Hompola, vagy bárki Orbán Viktortól egészen Schmidt-Pálig. Szentkirályi Alekszandrától fűr anikóig, hogy egyébként a nők is képviselve legyenek. Ami a kejfejancsit illeti most nem fut rossz formát, függetlenül, hogy a készítője régen volt ilyen szorongós. Ebből önök viszonylag keveset látnak. Régen az élőlebonyolítású interaktív zenés és Istenem lassan milyen múltidővé válik, függetlenül attól, hogy minden vágyam visszahozni. De ez nem egy rossz alap, sokkal jobb, mintha nem lenne semmi. Szóval, hogy ez itt most éppen nem fut rossz formát is, hát ez ugye az összefüggésben van az önkormányzati választásokkal, meg a fellelkesített emberekkel, Ugye ez a hét véget ér 16-án, és utána akárhogy is nézzük, még három hét lesz, amíg a nyári szünet ki nem törde, azért lassan átalakul a Kejfejáncsi ősztől végképpen, egy másik arcát mutatja majd, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás és azért azt az arcát, ami most van, azt fokozatosan fog elveszteni a szó jó értelmében, bár ezt a magyar nyelv nem így használja. A jövő hét az még nagyjából egyébként olyan arcú lesz, mint amilyen eddig volt. Um, én tennep megkerestem Rúzsa Andrást, aki egészen mostanáig nem hívott még vissza egyébként, csak hogy őnek egy támogatott tartalmat hallottak, annak vége, tehát amit most mondok, az már azon kívül van. A György Javis Benedektől való elvállalástól kezdve még miatt azt gondolják, hogy a mostani tartalmat is bárki támogatja, ezt én támogatom. Um, mérsékelt preferenciáim voltak a zuglói választás, illetően. oda vagyok bejelentve, de én nem mentem el egyik választásra sem, én a távolétemmel tüntettem. Uh, Két-három eléggé sikeres műsor van a Kejfejjelancsi mögött a héten, azok az emberek, akik most abban látják örömüket, hogy arról írnak, hogy Horvát Csaba vereségét követően én, illetve a stáb hogyan esik el attól a pénztől, ami egyébként a zuglói együttműködésből fakadt, azoknak ezt az irítségét, ezt a rossz indulatát, akárcsak az összes többi rosszindulatom elérzést nem áll módonban érteni. Hogy összegszerűségét tekintve mennyi, azt megtalálják a zuglói önkormányzat hollapján. Én a magam részéről azt gondolom, hogy korrekten eleget tettem annak, ami a feladatom volt, és hogy miért vállaltam el, azért vállaltam el, mert nincs fizetésem. Azért, mert ez az alapvetően nem egy kereskedelmi műsor, és ami pedig az önök támogatását illeti, abból én vagy a stáb nem tudna megélni. Ennek következtében ilyen együttműködésekre szorul, amit egyébként én semmilyen kivetni nem találok rajta, függet hogy természetesen jobban örülnék neki, hogy a kereskedelmi bevételek lennének. Azt nem tudom egyébként, hogy mennyire szeretném, hogy ezt a műsort reklámok tagolnák, de ennek a veszélye a múltban és jelenben nem fenyeget. Amit abba hagytam, megkerestem Rózsa Andrást, akit egyébként korábban megkerestem, de nem jött létre vele beszélgetés, mert neki az az időpont nem volt jó. Tegnap kerestem, azóta még nem hívott vissza, <gül> mert evidensnek vettem, hogy az elkövetkezendő hetek, hónapok folyamán valamilyen rendszerességgel, az zuglói önkormányzattal való együttműködés keretein teljesen kívül, én lehetőséget biztosítok neki a megszólalásra, ha ő egyébként élni akar ezzel úgy, hogy közben október 1-től nem leszek zuglóval szerződésben, ők nem fognak ajánlatot tenni, én pedig nem fogom felajánlani a szolgálataimat. Az, hogy ez az együttműködés, akár az összes többi vagy más cégekkel való együttműködés, ilyenkor... Ilyen rapid módon, ilyen mennyiségben önöket arra vegye rá, hogy ezen élcelődjenek. Bennem van rossz indulat. Ember nincs, akiben nincs rossz indulat, de hogy ennyi emberben ilyen rossz indulat legyen, állné azért az szerintem hungarikum. Mellesleg ugyanilyen számban egyáltalán nem volt valaki, nem voltak emberek, akik egyébként felajánlottak volna pénzt, hozzátéve, hogy az egyik műsorhoz való hozzászólásban valaki feltüntette, hogy az ő beírását annak ellenére töröltem, mert hogy az én vagyok, hogy ő egy Patreon támogató. Most szeretném önöknek elmondani, hogy nekem fogalmam sincs, nem szoktam nézegetni, hogy kik a Patreon támogatók, általában megköszönöm nekik akkor, amikor valamilyen módon elém kerülnek, majd megfeledkezem az egészről, miközben egyébként köszönöm a segítségüket. Természetesen, de arról nem tudtam, hogy a Patron-támogatónak bármilyen előjoga lenne azzal kapcsolatban, hogy őt másféleképpen ítélném meg, mint az összes többi embert a mondandóját illetően, és a töröltem, hát töröltem, ha gondolják, létrehozhatunk egy olyan összeget, mondjuk 50.0 000 forint fölött, hogy mindenféle tartalmat írhatnak, mondván, hogy 50.0 000 forintért én egyébként elviselem, hogyha olyasmit ír rólam, amit egyébként két vagy három ezer forintért nem viselnék el. Ezzel kapcsolatos megjegyzés pedig szintén az 500 ezer forint kedvéért el fogom felejteni, majd e, Új-Zélandon, aholva ebből a pinzből fogok elmenni nyaralni. Mit szeretnék még mondani? Elmondom, hogy holnap Filippo minden nap kísérleti műsor, mindennap adás, meglepetés és korlátozott a tehát ha egyáltalán nem jelentkezik a műsor, akkor, akkor vége van. Holnap Filipov, Navracsics, Horvácsaba, Nemes Gábor. Hétfőn Csintalan Sándor, Horngábor és Fiala János kedden a mászósport fogja ünnepelni, vagy szerdán, azt még nem döntöttük el az Andrással, lehet, hogy szerdán a mászósport ünnepli majd, ugye a hétvégén itt esemény is lesz majd a Ludovikán, az olimpiai sorozat Pintér Lászlóval és egy versenymászóval Izer Bálinttal egészül ki, velük lesz egy beszélgetés. 18-án vagy 19-én, ha pedig létrejön a második része, akkor a Zahorák Zoe és vagy Zahorák zó és Baranyi Laurával készült sorozat második részét láthatják. Majd ezt hétfő, kett szerda, csütörtök péntek a szokás szerint alakul, de azt mondom, hogy minden nap kísérleti minősor, minden nap utolsó adás, akkor boldog az, aki június 21-ig lát és ha bár, mint egy híres kollégám, nem fogom megfenyegetni önöket azzal, hogy mit fogok tenni majd akkor, hogyha nem támogatnak. Ami a Patreon támogatást illeti, ott olyan cseki összeggel lehet támogatni a műsort, ami egyébként nagy valószínűséggel kevés embernek teher. Az, hogy én korábban azt mondtam, hogy én az életem folyamán félretettem annyi pénzt, amiből megélhetek, az nem jelenti azt, hogy nekem abból a pénzből kell egyébként támogatnom, vagy létrehoznom ezt a műsort, Miközben egyébként nem szívességet teszek. Tehát én azt gondolom, hogy ha önök egyébként úgy gondolják, hogy egy szimpatikus koldus vagyok, aki oda mennek egyébként az utcán én ugyan nem hegedülök, meg nem tangóharmonikázom, hanem műsor készítek, akkor arra kérem önöket, hogy a Patreon oldalónak kiismerik magukat. Én nem ismerem ki magam. Tehát én azt gondolom, hogy én ha nem is vagyok egy ilyen technológiai analfabéta, de minél több ilyen izét kell beállítani számítógépen, annál jobban szorulok rá a legkülönbözőbb emberek segítségére, csak nem mondok valami hülye hasonlatot, ha önök jobban kiismerjék magukat a Patreon oldalon, mint én, akkor ne átaljanak e, támogatni egy stávot, különös tekintettel arra, hogy erre demonstratívan azokkal szemben is felléphetnek, akik örömüket fejezik ki. Nem azért, mert nem Horváth Csaba lesz a polgármester, hanem azért, mert abból adódóan, hogy nem Horváth Csaba lesz a polgármester, a fialának nem lesz zuglóban kommunikációs szerződése. Tudják, én vagyok, a komni, én vagyok mindenkori önkormányzatai választások legnagyobb vesztese, és ez már így marad. Én nem is tudom, hogy 2029-ben mi lesz velem, vagy mi lesz az országgal, vagy mi lesz az önkormányzatokkal. gmail.com, A legjobbakat!